Ольга Кобилянська За ситуаціями Частина друга Вже три тижні минає, як Аглає Феліцітас сидить вдома і не ходить в університет. Вона грає, вправляється, побирає лекції, уділяє такі сама, помагає матері потрохи в господарстві, а коли від часу до часу спитає в матері, що робити, коли б артистичної стипендії не удержала, мати каже «Побачимо!» Я дала тобі хліб в руки. Ти здорова, треба собі якось радити. Ти не видиш, в мене є діти. Аглая Феліцітас усміхається і приглядається до тих дітей. Чи їм ліпше буде, як їй? Або чи не гірше ще? Від часу до часу мучить її якась туга за ним. Професором, великим паном. Чи українцем? Не знала. щось не стає їй, того всього, що було за цілий семестр. Хоча властиво нічого і не було. Вона чується осирочена, упосліджена. Її жаль гризе, що він невинно гнівається. І за тим всім ніби гарним, чи шовковим, песливим, а також і за тим всім ніби гарним, чи шовковим, песливим, а також за його поглядом. За всім тим жаль і скучно. Де він тепер? Казали, кудись надовше виїхав, але куди не знала. Знала, що хіба знов аж в жовтні або листопаді зможе його побачити, коли не одержить стипендії, бо тоді буде мусити взятися поважно за студії. А може… може й прийняти якусь посаду, щоб складати початковий капітал до зреалізування своїх планів. Одного разу нетерпеливилася чогось в хаті, Сама на себе, на матір, а найбільше на лихий інструмент, котрий щораз то ставав гірший. Клавіші чим раз більше западалося, і грати для неї на таким інструменті було мукою. Вона згадала своячку Іванну, одяглася і погнала до неї. В неї віддихне, а може й заночує. Завтра неділя, лекція відпадає. Вона тим більше себе використає. І зможе там в Іван несвобідно вправлятися. Заявила матері, що, може, не верне на ніч, і пішла. Спішить задумана, не бачучи нікого коло себе, аж її коротке волосся коло білої шиї хитається. Під пахою свої ноти так жене вже вона на передмістю і на тій дорозі, що зветься польовою, що веде в поле й ліс. Тут і там її деякі діти вже здоровлять і пізнають за яких 30 хвилин, може, вона буде вже біля мети. Нараз зачуває за собою живий удар роверового дзвінка. Неприємно вражена уступає набік. Так собі добре йшла, а тут? Хто там їде? Подумала і озирається. Господи, чи їй приведжається хтось знайомий? Ні, це він. Він – професор, великий пан і українець. Самісінький, у власній особі. Лише цим разом від голови до ніг спортсмен і на відміну бороду запустив. І ледве що його впізнала, коли вже й звичайна тривога охопила її. Він кланяється, усміхається, а далі сідає з ровера, наближається до неї. Зрівнює свій крок з її кроком і говорить «вітається». Спокійно, природньо. Неначе б ніколи й тіні гніву між ними не було. «Ви як стріла женете, Аглаю Феліцітас. Я вас вже здалека пізнав. По екзотичній постаті вашій, а там по обстриженнім волоссям». Дівчині наче мову відібрало і доперва по якійсь хвилині обізвалася. «А я думала, ви вже давно-давно десь там далеко в світі. Може, і на сході, пане професоре». Тепер він розсміявся. Гарним щирим сміхом. На сході, і ви вже знаєте про той схід, і до вас зайшла та казка. Він говорив весело, безжурно і наближався до неї. Як бачу, ваших ух також не пощаджено, але то не до речі належить. Додав і махнув рукою. Як маєтеся? Глаю Феліцітас. Чи здорові? Його погляд промайнув вигребущо по її тонкій худій постаті. «Куди йдете? На прохід в поле? Осінь цього року справді пригарна. Вона не на прохід йде?» «Ні, бо він саме в ліс їде. Любить осінній спокій в лісі. І на полі. Не виїздив ще нікуди. Може, аж пізніше в науковій цілі. Так йому випадає». Дівчина стиснула ременами як хижун звідки взявся, Одначе вона не хоче боятися. Її кроки нехай це йому скажуть. Що він від неї хоче? Вона його цілком не розуміє. Вона щось відчуває, але до кінця не знає. А він дивиться на неї. Нічого, лише дивиться. Остаточно знов. Як вона мається, Аглая Феліцітас? Так от, так. І що робить? Чим переважно займається наукою чи музикою? Здається, вона має в плані виїхати до консерваторії, коли він не помиляється? Так, на коли одержить стипендію, їй обіцяно, але коли ні, і вона вриває. Не коли б він собі лише дальше поїхав, залишив її саму. Вона не в силі з ним разом перебувати, негодна з ним навіть говорити. А коли ні, аглає Феліцітас? А коли ні, то вона кидає все і або вступає до поштової служби, або прийме вчительську посаду, або щось інше, щоб лише діпняти свого. Так жити вона не годна. Те, що є, їй замало. Вона давиться. Вона мусить. Великий пан не питає більше, але вона чує, як раніше його погляд з боку на собі. Вона змарніла від часу, відколи він її не бачив. Звернув спокійну мову на «що інше». «Так?» – відповідає, і потім його питанню починає щось в ній голову проти нього підіймати. «Шануйтеся! Ходіть на проходи!» В неї нема часу на проходи. Вона грає і неустанно працює. Навіть книжку бере тепер рідко коли в руки. А три рази на тиждень ходить сюди грати. «Сюди?» – великий пан оглянувся щудовано. «До кого?» «О, в неї є тут...» «Там, звідси недалеко, замужня своячка, пані Іванна Ка, жінка посла. В неї є добрий інструмент, і вона до неї грати ходить. Але то, мабуть, далеко від дому її родичів. Їй не страшно вертатись? Приміром, увечері. о «О, ні-ні, цілком не страшно. Їй не лячно. А хоч би що, для чого поліція?» «Поліція?» «Так». Він глянув на неї. «А восени буде вона далі на виклади ходити?» Вона злякалася. «Не знає. Все залежить від того, чи одержить стипендію. Очевидно, коли одержить, то ні». В душі думала. Що його обходить? Що з нею буде? Чей же виховувати не схоче її? Вона вже готова. Андрій, що був визначний юнак, Любив її саме такою. Справді, для неї було б добре, на коли б вона виїхала до Відня. Він перший, будучи в Відні, відвідав би її і став би їй, може, хоч в вдечим помічний. Це сказав він з притиском. А інтонація його голосу так щодувала дівчину, що вона витріщилася на нього. Їй все здавалося, що він був проти її виїзду. Він усміхнувся. Ніколи, на якій підставі вона те подумала. Вона зарум'янилася сильно, на підставі, що він хоче її силувати прийняти тут якусь посаду. Цього не сказала вона вголос, але її очі промайнули якось зворушено по ньому. В тій хвилі він був, очевидно, далеко від тої гадки, бо, поглянувши цікаво на її спаленілі щоки, він спитав ласкаво і спокійно. «Чи стипендія велика, котру вона сподівається одержати?» Вона назвала суму. Він знов усміхнувся. «Цілком не така, щоб вона аж журилася. Одначе...» Звернувся нараз поважно до неї. «Треба пождати. Пізніше покажеться». Аглая Феліцітас станула. Вона дійшла до мешкання пані Іванни і указала рукою. «Я сюди». Сказала і склонилася перед професором. Великий пан попрощався. Вклоняючись, не менше елегантно сів на ровера і поїхав. Хвильку стояла ще Аглая Феліцітас на місці і дивилася вслід за від'їхавшим. Що він її обходив? Або вона його? А по хвилі задуми, не спускаючи з нього очей, питала. Який вплив мають його очі на неї? Той погляд з-під лоба чорних, думаючи очей. Мабуть, їх вона так боїться. Він гіпнотизує ними. Відвернулася і пішла в хату. Дві години пізніше, коли Аглая Феліцітас поперегравала всі важніші задані і вправи, сиділи обидві подруги в сумерку кімнати і говорили. Дівчина, згадавши пані Іванні з вступом у хату про зустріч з великим паном, поспішила, не входячи в ширшу дискусію, до інструменту, щоб передусім зложити своєму богові звуків жертву часу. Потім кликнула через плечі до своячки. Ще дещо докажу. Тепер доказувала. Між іншим, що їй здавалось, неначе б він був проти її виїзду до консерваторії а волів би, щоб вона прийняла місце в якийсь тутешній шкіл, тим більше, на коли б його ще про те попросила, чого вона, безперечно, або ніколи не зробить, або лише з великим нещастям. «Він нею займається», – об'явила коротко і спокійно, як вже раз давніша пані Іванні. Молода дівчина сиділа з задуманими очима, звертаючи мало уваги на останні слова своячки – і доперва по хвилі сказала. Може, і займаються нею. Але їй якось чудно на душі з тим його заінтересуванням її особою. До чого воно допровадить? Що йому з неї? Великі панове люблять лиш бавитись убогими дівчатами. Чи вона має реагувати на його заходи? Як? Вона чогось не знає. Після її думки це не є любов що її душу покликує до якоїсь акції в його присутності. Радше він її давить собою. Його істота має для неї в особі елементи наказового. Він щось з її звичайної самостійної сили, мов, відбирає і собі підчиняє. Вона могла б з ним так обійтись, що він ніколи б у життю не наблизився більше до неї. Але негодна, Щось лежить їй чи не в крові, що підганяє її до якоїсь чинності, а проти цього чоловіка вже особливо. Але він гарний і ніби несвідомо не допускає до того, щоб вона відверталася від нього. Глупо так. Не так, як з Андрієм. Ти, мабуть, сама не знаєш, що хочеш. Аналізуєш себе без потреби. Робиш з цього квестію. А коли б ти не прогнівилася, я б тобі сказала, що ти є хаос». І тобі треба чоловіка, котрий би тебе зреформував. А це інакше і швидше не буде, доки не віддашся. І не так чоловік зрівноважить тебе, як скоріше твої діти, коли будеш їх мати. Аглая Феліцітас зложила руки на столі, як бачимо це на ілюстраціях, де намальовано сфінксів, а відтак опустила голову на уложені так руки, спираючись на них самою одною бородою. Дивилась великими щирими очима на Іванну і сказала, «Може, я буду його слухати. Що з того вийде, побачимо. Я себе так чудно до нього почуваю. Мені добре з якоюсь його нереалістичною опікою, але й то лише тоді, як він від мене далеко. О, тоді мені так любо і васько, так безіменно добре. Ти не знаєш і втім мене ніхто не розуміє». Хіба, може, також лише він один, пан той великий, пишний, придобрий? О, якби то було можливо, щоб то так було, сказала вона, так, як ми читаємо в казках, де це ми стоїмо по тім боці від реалізму в любові. Але чи ми не можемо себе до того виховати? А відтак, опустивши нараз чолом голову на руки, не розкладаючи їх жодним рухом і заслонивши таким чином обличчя від Івани, сказала. «Одначе, що я таке туманне говорю? Хто мене буде розуміти? Ніхто, Івасько. Ніхто. Бо я сама, як ти сказала, хаос. І мужчини наші – хаос. Коли б я за його вийшла, тепер вийшла, то під його дотиком я б перемінилася в м'ясо і кров». І моє захоплення музикою розбилося би так, як кавалок стисненої землі. Що би мені і йому з того прийшло? Може, інші не так відчувають. Але я одна так. Подружжя вбило би щось в мені, а може і в ньому. Тому, Іванно, краще мрії, краще ті стремління, котрі нас в висоту піднімають, ніж рука в руку йти певним кроком до ще певніших розчарувань. Ми не могли б більше мріяти за незнаним і гарним. Обов'язки подружжя здавили б багато дечого гарного в нас. Ні, Іванно, ні, сказала нараз поривчасто і підвела голову. Не говори мені ще нічого про подружжя ні з ним, ні з іншим. Нехай буде так. Хай буде широко перед нами. Широко аж до краю. Інспірація в мене до музики а в нього до наукової праці попустила би в щоденних відносинах до себе. Або він взяв би мою особистість під свою владу, або я його. Наші почуття ступіли б, і де той дальший розвій, про котрий стільки пишеться і говориться. Ні-ні, Іванно, залишім це все. Так, як воно тепер є, є найкраще. Я розумію одну з луку, але вона не є також правдива без тої любови, котру, приміром, я відчувала до Андрія. Нас розлучила смерть, а життя, наколи б було нас і злучило, то чи не було б поставило нас обох вище? Боюся, що ні. Місяць минув вже від того часу, як виїхав муж пані Іванни до Відня, до парламенту, і Аглая Феліцитас навідується частіше до своячки Іванни, а часом і заночовує там. Там зайшли невеликі зміни, котрими, однак, молода дівчина мало займається, бо вони цілком її особи не тикаються, зате більше – її своячки й подруги. В неї пані Іванни на просторі подвір'ї знаходиться недалеко від її гарного фронтового мешкання ще один невеликий домок. Вона винаймає його за невеликий чинш, звичайно бездітному подружжю – студентам, академікам, часом овдовиці вдовиці який, або й кому іншому. Цієї осени звернувся до властительки переїжджа якийсь добродій, як казав з Моравії на ім'я Йоганес Шварц. Той найняв дві кімнати з умеблюванням для себе і своєї жінки, а рівночасно представив себе за підприємця будівель, землеміра, вчителя французької та англійської мови. Потребі за вчителя початків музики на роялі, рисовника різних планів і таке інше, але передовсім в першій лінії оголосив про уділювання лекції англійської і французької мови мешкання взяв на не неозначений час його заміром не було перебування на оцім клаптику землі, але виїзд на той бік моря до Каліфорнії здається. Тут хоче він лиш привчитися наново своєї материної мови, здобути те, що втратив в молодих літах, а там, як казав, податися на той бік. Сам гарний, ледве 30-річний чоловік, з попелястим волоссям, живими чорними очима, що так і держали при собі, коли говорив, дивлячись неначе з підлоба на слухача. Ростом стрункий, жиловий, до чого були його ніжні плекані руки в чуднім контрасті. Чоло біле, широке, неначе заєдно заповідало погорду. Ціла стать, повна рівноваги, пригадувала військових або таких, що в різних спортах вправляються. Зате жінка його була чи не контрастом. Хоровита з вигляду, мовчазна, з очима, що часто зверталися на чоловіка з виразом прохання й утоми. Коли усміхалася, була мила, але рівночасно викликувала чомусь співчуття. Мешканці були тихі й скромні і впадали хіба тим в очі, що майже все разом ходили і разом вертались. Учнів для французької і англійської мови, особливо до останньої, дістав добродій Шварц, чи як його прозвали відразу в домі пані Іванни чужий Йоганес. Настільки, що був більшу часть дня зайнятий, ввечері займався рисунками і таке подібне. Господині своїй, в котрої вчив молодшого брата, що жив при ній, по-англійськи, зложив до Броді Шварц в тиждень по найму мешкання візиту, і своїм симпатичним єством, своєю якоюсь, так сказати, світовою оглядою і ротинованою силою в бесіді, зробив якнайліпше враження. Пізніше, коли приходив на лекцію, а по лекції проханий господиною залишитись довше, він чинив це радо. Говорив тоді цікаво і оповідав, не менше займаючі речі. Подорожував багато, знав багато. І коли відходив, мали оставші почуття, немов між ними засвітив на часок інший світ, зосереджений в собі цього гарного, і освіченого мужчини. Аглая Феліцітас, хоч і бувала часто в своєї подруги, і знала про існування нових мешканців своячки, якось досі не зустрічалася особисто з ними, особливо з чужим Йоганнесом, хоча він тут і там, і непрошений, заходив на хвилинку до пані Іванни. Часом сам, а поразові – з жінкою. Сьогодні задержала пані Іванна Добродія Йоганнеса чи ненавмисно на те, щоб вона пізнала її цікавого мешканця, котрим в душі гордилась. Тим більше, що молода дівчина чим раз частіше вносила неабиякий сумний, роздратований настрій в її хату. Отже, як сказано, Аглая Феліцітас була нині присутня, не маючи однак уяви про несподіванку, що її ждала. По лекції увійшов гарний мужчина до господині і вона попросила його в кімнату, в котрій знаходилась її молода улюблена своячка. Аглая Феліці та зграла, коли їй було представлено чужого добродія. Кинувши головою і докінчивши на борзі гру, вона опісля встала і сперлася плечима до інструменту, морщучи з легка брови, що перервано її гру і забирано часу. Її бралася розпука. З дому спішила сюди, мов гонена злими духами, щоб віддалитися скоріше від подлого інструменту. А тут з'являлися люди, з котрими без усяких і найменших спільних інтересів мусила знайомитися і витрачувати час. Тут в оцім місті, споминав між іншим Добродій Шварц, познайомившись по формальностям з молодою гарною дівчиною, мав він родича. Одначе, що їх обох вже з розлучили, а жили вони під одним дахом, бо він, Йоганес, був один однісінький в родині, неблагонадйожний, не даючися виховуватися по традиціях, лиш по своїй фантазії. Тож вони собі відчужилися. Правда, в пізніших літах вони здибувалися, але це бували такі зустрічі, котрі їх замість зближати, ще більше віддаляли від себе. Вони були хоч одного імені, два противні полюси. Рівно ж він має надію, що вони ще зіллються, як не в одну душу, то бодай формально. Це посліднє через маєток, що жде їх далеко звідси. Колись він відвідає його. Його, тобто Йоганнеса, взяв за свого один далекий бездітний родич його матери Моравії, Муравії, і там він виховувався. Хто був тут його родичем? Спитала зацікавлена і своїм способом просто пані Іванна. О, це одна з вищих особистостей. Коли це говорив, Аглая Феліцітас обернулась вільна, баладве помітно, головою за ним, і, підводючи їх трохи вгору, прижмурила очі. Кого нагадував їй цей гарний мужчина? Кого знала, мабуть, добре знала, хоча і не цілком такий самий? Ні. Не той самий. Оцей був русявий з попелястим волоссям, щолом ясним, сміливим. А за те очима, якими очима? Вона відвернула свій погляд від чужинця, що саме оповідав про своє життя, і не думала над тим більше. Говорив гарною німецькою мовою, яку рідко зачуваємо, із акцентом заграничної Німеччини. Фамілія сама по собі говорив він, є для нього чужа. Фамільярність, любов і тому подібне – це є винахід людський і поганий егоїзм. Одну приязнь вигадали боги. Як може щось до нього належати, або він до когось, коли це не є асиміляційне, не є однакової вартості. Коли був малий, оповідав своїм гарним голосом, мусив пасти кози в свого родича на Муравії, де його посилали до реальної школи, не до гімназії. І він це робив, що міг досхочу начитуватися, бо вдома забирали йому книжки і пхали лише шкільні. Він жив цілком сам із звірятами і квітами, з котами, собаками, птахами, котрі освоювалися з ним. Коло квітів і коло недалекого лісу мріяв він довго-довго. Відтак, Фамілійні відносини його родича і відносини кількох професорів до нього збридали йому школу, і саме перед укінченням третьої класи, на кілька тижнів раніше, він з неї виступив. Коли мав ледве 14 років, його наділено анатемою, не називаючи, розуміється його по імені, по попричастію, котрого йому вже не подано більше. Причиною були гети, Чоке, «Байрон» і тому подібне. А відтак потім всім мусив він перебиратися з Моравії в Німеччину, де вступив до одної фабрики. Там навчився практики як простий робітник. В залі робітничій, в домі машинерії, на складі, в конторах, експедиціях і так далі. Але приватно оповідав далі. Студіював він дальше Хтів виїхати до датчини – а далі до Каліфорнії. Одначе ні, тягнув далі. Коли ту фабрику спродано, мене силували з фамільного боку вступити в австрійську урядову службу по чотирьох роках побуту в Німеччині і кількох більших подорожах у 20 році життя. Він студіював приватно все далі і був сильним робітником, заступаючи своє місце перед кожним шефом відповідно. Як казав, подорожував багато за відпусткою і без відпусток. Між тим мандрував і пішки. Таким чином зайшов навіть одного разу і між свій, і ваш народ. І пізнав його, так сказати вже, майже чужоземцем. При тих словах він урвав. І неначе вижидав чого, або збирався глибоко зітхнути. Одначе, коли ніхто з присутніх не ставив якого-небудь питання, він тягнув далі. Так спав я, приміром, 300 днів в році, ледве-ледве по 4 години вночі. А по році він назвав рік. І восени взяв я свіжу відпустку, бо став тоді повнолітнім. І від того часу не бачило мене більше жодне урядове бюро. Опісля закупив я собі шматок землі, щоб жити на самоті і переживати враження, і працювати в повній. «Я жив і переживав багато», – оповідав. «Все і самі незвичайні речі. Глибокі, як безодні, грубі високі, мов Альпа. Гарні й милі речі шукали мене. Добродійка авантура була мені товаришкою, матір'ю і любкою. Я мушу всміхатися», – додав і шукав очей Аглає Феліцітас. «Бо я ж мав і маю право на те». В новім місячнім світлі Одного багатого осіннього, сяючого недільного поранку, я прийшов на світ. На початку нової ери 1800. Як я став, не міг пояснити. Я не знаю. Я й не знаю, для чого я, музикальний до найвищого ступеня, кинувся в поезію. Боже мій, чи треба, простіть мої пані, вчити паця їсти лакітки? Так буває з поетом і поезією. Він є ясновицем тим довше, оскільки в нім все більше достигає і дозріває. А потім поступає він в суті річі, далі інстинктивно. З найніжнішим інстинктом того, що є правдиве, непохитне. Іноді я не бачу і не говорю ні з ким цілими днями. Я урядив собі життя так, щоб ніколи не потребувати таких, котрі мені не симпатичні. Хисту до рисунків в мене нема особливішого, хоч і займаюся тим. Зате, як сказав уже, більше до музики, а там і до архітектури. Але я не міг його виховати вповні. Енфін – поезія, котра є короною всього, завдає своїм вибранцям багато задач. Сказавши це, він, мов, скінчив і перейшов на інше поле. «Заграйте, панно!» сказав, звертаючись до Аглаї Феліцітас, і приступив до інструменту. Через час глядів, мов, у задумі на клавіатуру. Відтак і вдарив легкою, зручною рукою кілька гармонійних акордів. Опісля, перегравши одну якусь гарну, знану вправу одного з норландських музик, він закінчив і встав. «Я не граю добре», – сказав тому що майже ніколи довше як рік не перебуваю на одному місці і до вправ мало маю часу. Тим посліднім допроваджую майже до розпуки своїх рідних, що мене цілком не спонукає до зміни способу мого життя. Але затави, панно, сказав і вклонився легко перед молодою дівчиною, що гляділа на нього, мов походив не з цього світу. Граєте, певно, так, як Гарним є ваше ім'я, Аглая Феліцітас. Сказав, яке чудове ім'я, Феліцітас. То значить богиня щастя. Ні, просто щаслива. Заграйте. Аглая Феліцітас, не відповівши гарному мужчині ані слова, засіла нараз за фортеп'ян, за котрого з його входом встала і заграла. Грала з захмареними очима, з нервовим здриганням коло уст, але грала дуже гарно. «Версеза Чайковського», – сказав він і похилив голову в руки, заслухавшися всею душею силу звуків. Одначе, коли скінчила, він ані на одно слово похвали не отворив уст, лише кілька хвиль пізніше спитав. «Що ви хочете отут в тій малій містині з такою силою таланту робити?» «Невже ж тут сидіти?» Її руки лежали ще, мов, відпочиваючи на клавіатурі, а всім тулубом і очима була звернена до нього і дивилася, як у мріях. «Я б на вашім місті знявся, як чайка. Відлетів в іншу частину світа і більше не вернув». «Більше не вернув», – повторила вона. і Її слова впали з уст, мов листки з дуба. «Так». Але я все ще назад повернула, хоч би на те, щоб свою мову і пісню по часі знов почути. Що вона сказала таке, що він на неї витрищався, мов вона вразила його до глибини душі тими теплими словами? «Свою пісню», – відповів він, і коло його гарно закроєних уст з-під вуса показався гіркий усміх. «О, та своя пісня», – сказав. Ніхто не зробив мені такого закиду за мою так звану інтернаціональність, як саме та своя пісня. Я багато подорожував, я багато бачив, переживав, чував. І все те на чужині, між чужими, в осередку культури, про яку тут і не мріють. Але коли остаточно по роках я опинився одного разу на своїй землі, майже чужоземцем, з котрої мене моя рідня задля молодечих приступків не все прогнала, і я зачув перед усім мою дорогу пісню, я мало до землі жалю не впав, в голос не скричав. Я, мов, злодій, ходив коло хат, де вона все повторялася. Боже, до зрадництва своєї батьківщини ладився, поганого, подлого зрадництва, і мене на тій дорозі спіймали». Сьогодні я можу вже сміло про те говорити, бо все минулося. Але пісня, котру я вчув саме в критичній хвилі, коли я до злочину добирався, врятувала мене тоді від цілковитого морального упадку. Нехай, щоб інші надавалися до такої підлоти зраджувати за гроші свою батьківщину. Нехай, щоб інші. Але член тої, хоч тепер пригнобленої, і глибоко приниженої народності, що мала таку пісню, як мають її українці, не смів так низько впасти. Не смів, хоч би мав, і самогубством скінчити. «Я українець», при тім слові його гарні очі запалали гарячим вогнем. Зінтернаціоналізований українець, котрому були всі краї родичами, а його власна країна зачинена». Але це вже, як казав я, минулося. І я додам лише ще це. Саме в хвилі, коли я з своїм товаришем добирався до будинку, де мали укриватися плани одної з австрійських фортець, я зачув пригарний хор, що співав одну з наших, як тепер знаю, найкращих пісень. Де знаходився хор, близько чи далеко, я не знав. А знав, що діялось щось причудне. Сильне. Ніч була повна романтики й краси. О, Боже! Моя енергія була напнута, мов той староєгипетський лук до далекого вистрілу. І я, здається, чи не в гарячці знаходився. Між тим, коли мій набагато старший товариш керував моєю напівбожевільною відвагою, мов, апаратом, я серед тяжкого напруження боротьби, чи йти, чи ні, хвилину якусь жду, Добивається нараз до мене звідкись пісня. Зночі через зір віддаляється вона і зсувається на мене. Давно не чутна божеська пісня на рідній, дорогій мові, на рідній землі, і укладалася звуками на мене. М'якими, любими, тужливими звуками. Пам'ятаю тягнув чужинець, дуже зворушений власними своїми словами, далі, що я стану нараз, мов, загіпнотизований, і не рушав вже далі з місця. «Ходи, бо нас побачать! Пропаде все!» гукнув товариш і шарпнув мене за руку. «Нехай пропадає!» відказав я зимно, як лід, і не рухнувся з місця. Я пив, упивався, зливався всіми нервами з чудовими звуками пісні. Водно тратив свідомість, грунт під ногами від сильного впливу звучної краси і нараз, не можучи здержатися довше, вибухнув плачем. «Боже, вільний, ходи!» Грюкнув на мене товариш і шарпнув мене вдруге, що я аж захитався. «Іди сам, я не піду. Ніколи не піду. Не продам себе. Тепер ні. І ніколи. Зраднику, пам'ятаєш цю хвилю?» Засичав біля мого вуха півголос, і вслід за тим щось дивно і страшно сталося. Рівночасно гукнув вистріл, я впав. Далі зачув, коло серця пекучий біль. Відтак щось мокре. А далі, ніби крізь раптовий сон, щось несказане, любе, мрійне, шовкове. Воно стелилося, обіймало звуком усипляючого і ритмом слова. «Ви гуляйте, а я більше гуляти не буду». Гуляти не буду. В супроводі не наче голосів чи інструментальних струн. Я не знав. Відтак ніч, глибока, беззвучна ніч, в яку я з шаленою швидкістю упав. Глибоко, глибше. Коли ж я ледве 20-літній тоді відзискав притомність, я знайшов себе в міській лікарні. Що, як, куди, яким способом дістався я туди – я й до сьогодні не знаю, як і не довідався я опісля, що сталося з моїм товаришем, котрий хтів мене, молодого, життя позбавити, перелякавшися, що я через пісню все зрачу. Але я не зрадив, як і не хотів більше братися за подібне підле діло, як зрадництво своєї батьківщини. Коли мене знайдено неважні папери, важніший мав товариш. І просидівши якийсь час у в'язниці, я був звільнений і пущений на волю. Правда, через те, не маю жодного доступу до хоч би найскромнішої урядової служби, але до такої не почуваю себе іздатним. Краса рідної пісні перемогла мене і відкинула далеко на той бік від божевільного діла і злочинства. Одначе, коли я прибув по роках сюди, і обертаюся, я це не таю, під прибраним назвиском, то не з страху перед якими-небудь властями, що мали би яке право до мене, а через те, що хочу чужинцем вивчитись на новомови свого люду, з'явитись перед обличчям того, перед котрим я, може, найбільше провинився, і відтак попрощатися старим світом. І там, потім боці через суспільну працю, вплинути на поверхню діяльності свого народу. Сказавши це, він встав і випростався. Вираз якогось твердого порішення запанував на його гарнім обличчі і щось як каяння. За всі свої слова проти женщин показалося вслід за тим. Але те все лише через хвилю. Коли зустрінувся з очима Аглаї Феліцітас, що не відвертала погляду за весь час від його уст, то на його очах, мов, якийсь лід потанув. «Вчіть ви мене, пані, нашої пригарної мови пісні. Вчіть з усією її чудовою м'якістю і музикальністю. З ваших уст вона буде, як та музика інструменту, що випливає з-під ваших гарних рук. Я буду добримучним». При останніх словах чужинець всміхнувся, а молода дівчина ніби застигла. Хто сміявся таким усміхом, як цей чужинець? Хто в деяких хвилях? Неначе немило вражена, вона підвелась і відступила набік. Однак ситуація змінилася. Саме в тій хвилі застукав хтось легко в двері. І рівночасно з тим з'явилася жінка-чужинця і попросила чоловіка зайти в хату, де ждало на нього двоє нових учнів щоб умовитися з ними про варунки, на яких могли б також побирати в нього науку чужих мов, як інші. «Що ж, пані, зробимо інтерес?» – спитав тут чужий Йоганнес, звертаючись нараз до дівчини, ігноруючи цілковито появлення своєї жінки, що своєю покірливою позицією пригадувала більше якусь послугачку, ніж подругу гарного світового чоловіка. «Не знаю, пане», – відповіла дівчина сухо і відвернулася. «Шукайте іншого вчителя або вчительки. Я постійно зайнята, і ледве чи виповнила би свій повзятий на себе обов'язок як слід, а вам була би втрата». І не вижидаючи більше жодних слів від нього, вона кивнула до нього головою і своїм похитуючимся ходом опустила цілком кімнату. Чим ваш родич тут, в нашім місті, як вільно спитати? Спитала одного дня своєю міщанською добродушною, нічим не вгамованою цікавістю пані Іванна, добродя Шварца. Саме коли він, не вижидав її брата свого учня, замість якого, мов з землі, виронула в кімнаті, де мала відбуватися лекція, струнка постать Аглаї Феліцітас, що, вибираючися до міста, прийшла до своячки з запитанням. Чи не залагодити там і для неї деяких орудок? Доброді Шварцмов, мов, немило вражений цим несподіваним питанням, запалюючи собі папіросу, відповів холодно. «Професор, гарне становисько», – обізвалася знов пані Іванна. «Як всіх тих, що мають позатикані горла. Я знаю надто добре, що п'ять восьмих офіційних науковців є ушуканцями, дві восьмих – дурнями». Одна шістнадцята – циниками, а решта, як кажу, з позатиканими горлами. Я погорджую ними і поламав би їм найрадше кості. Кілька наукових дат знаю я лише на те, щоб міг ставити питання. Бо знання без змоги вчинити щось є якоюсь неплідною дурницею. Ті вчені, вони знають пояснити, чому У не є І, але зрозуміти, що є звірина, береза дерево, що таке людина, вони не розуміють, вони бояться того, чого не мають, і не знають фантазії. Сказавши це, він так гірко й погано усміхнувся, що Аглая Феліцітас і її подруга з зачудуванням витріщилися Я не милий своїми поглядами, правда? спитав, а відтак додав: Для мене немає нічого прикрішого, понад те, що я по більшій часті холодний. Лід. Одначе тим або знов і чим іншим я можу і розпалюватися, і тоді навіть дуже сильно. Приміром, боротьбою цілого якогось народу, ідеєю вічної неадекватності, ідеєю невмиручості кращих особистостей. Особистостей, що є наділені найвищою свідомістю в переноснім значенні слова. Але простіть, додав, я вас задержую, ви в дорозі, і нараз... Урвав і оглянувся. Здається, мій ученик не прийде більше. Сказав і поглянув на свій годинник. А мій час дорогий. Я тут з кожною хвилиною числюся. На хліб заробляю в день, а поетом буваю вночі. Я працюю майже виключно вночі. Я люблю ніч. Глибокий ліс, безмежний степ, високі Альпи, про весну, зиму, коти і фіялки. Аглая Феліцітас, що стояла ще вижидаючи доручень пані Іванни, звернулася тепер до неї і сказала. «Я йду. Здається, я не прийду сюди скоріше, як за тиждень. Або, може, й пізніше ще. Мала наша Славка хора. Я мушу її доглядати. «Ти ж знаєш», – додала півголосом до подруги, – «мама не має часу. А то воно, бідне, багато само в постель перележує. Треба його чимось розважити». За той час надіткнувся і пальцем рояля. «Хоч і як-то мені тяжко буде, але що ж робити? Годі то й годі». Феліцітас сказала це твердо, а чужинець, що не спускав з неї ока, обізвався. «Коли ви будете свою хору сестру доглядати, замість слухати свого артистичного егоїзму, то це не буде обов'язок. Обов'язок – то щось дуже звичайне, лише щось більше». Це буде антична жертва, античного змислу. Одначе і це є творчість. Витворювання чогось нового на самому собі. От що вам скажу, але ще одне слово, світла пані, додав він. Що буде з лекціями української мови? Молоду дівчину обляло жаром, і вона перелякалася. Не знаю, сказала, не знаю навіть, чи була б доброю вчителькою. «Маю справді свідоцтво на те, але тут...» – сказала і вдарилася в чоло. «Говорить мені щось, що інше. Впрочим, побачимо. Може, як верну?» «Ні, не як верну». Поправилася сильно змішана, відчуваючи очі чужого мужчини на собі. «Як роздумаю собі». І притискаючи живо цілою долоною свій брилик зверху, мов хлоп'я, на голові пішла. Коли вже була на вулиці і минала хату, цептовікна вікна, стрінулася нараз з поглядом чужого Яганеса, що тут стояв і за нею слідив. Як сполошений кінь, що побачив нараз щось несподіване і незнане, так кинулась і вона вбік. О, знов ті очі і той погляд з-під лоба, ті самі очі, котрі вона, здається, там, там, там в університеті бачила». Воно лиш боязко викльовувалось в її грудях, те поняття, що то ті самі очі. А Глея Феліцітас віддихає важко і чує, що щось несе в грудях. Я багато жив і переживав. Самі небуденні речі. Глибокі, як безодні. Грубі, високі, як Альпи. Гарні, любі речі. Вони шукали мене. Добродійка авантура була мені товаришкою, матір'ю, і любкою. Я мушу усміхатись. Я мав і маю претензію на любов. В новім світлі місяця, одного багатого осіннього і сонячного поранку, в неділю, прийшов я на світ. На початку нової ери, 1800. Аглая Феліцітас хотілося скрикнути. Що їй було? Що в тих словах якогось чужинця ховалося, що зачувши, не забула їх? Вона не знала. Не знала, чому й не забувала деяких слів, що він говорив. Приміром, «Я б вам не міг пояснити, як я став. Я того не знаю. Я й не знаю, чому я музикальний до найбільшої степени кинувся в поезію». феліцитас тормосить її душу якимось божесько-пекельним почуттям. Кинувся в поезію. Точно в два тижні вертає Аглая Феліцітас з дому, де доглядала малу хору сестру. Вона позбирала, притім, і всі свої книжки, щоб могти довше і безпереривно віддаватися і науці вибраних своїх предметів. Надія одержити стипендію чим раз більше зменшалася. Ті, що обіцяли подбати про те, щоб одержала її, вимовлялися тепер, що, мовляв, в них замало протекції – що є бідніші від неї, щоб вона ще пождала з рік, і тому подібне. Її брала розпука, і в ній прокинулася думка братися до вчителювання, вчитися ще й англійської мови в чужинця, даючи йому за те взаміну своє знання української мови. Тепер їй вже все одно, професор і великий пан, на згадку про нього її серце дрижало болісно. Мабуть, десь вже виїхав. І хоч би навіть вона хотіла понижитися і просити його про посаду, про котру споминав раз, що міг би їй постаратися, тепер вже не було розмови. Його не було. Вже все скінчилося. Навіть не було, як попрощатися. І не оставив їй нічого по собі. Недавно тому ще говорив з нею тепло і щиро, мов не той професор, що якийсь час гнівався на неї а нараз нічого. Це було коло сьомої тихого осіннього погідного вечора. Аглая Феліцитас виходить з дому родичів, ступає на широку дорогу, що веде на передмістя, і жене Тяжкі книжки, що несе їх під рукою, майже зсуваються її з рук на землю. Забагато набрала. Що робити? Вона стає і роззирається. Не віднести б це до якої хати? попрохати, щоб задержали в себе через ніч, а завтра зранку вона забіжить і забере. Може б і так. Але котрі? Всі вона не лишить. Лишить ті, що менше цінні. Зараз повибирає. Одначе тут темно. Треба підійти ще кусник далі. Там аж під електричне світло, що освітлює неначе за протекцією саму якусь більшу кам'яницю, котрі штори вже спущені, зачиняють старанно нутро кімнат. Кілька кроків недалеко від неї, там звисає балкон з електричним ясним світлом. Дівчина оглянулася. Не йшов хто? Здається, не йшов. Їй все на думці чужий Йоганнес, що, мов на силу, вчепився її пам'яті, І вона його образу негодна позбутись. Образу й того всього, що говорив. А поміж тим питання. Що сказав би про нього великий пан? Вона знає, що. Нічианець, сказав би, може, а більше нічого. Чудно. Між ними обома ніби схожість. В чому? Наколи б її хто про те спитав, вона б не знала докладно відповісти. В постатях? Їй здавалося, чужий Йоганнес був вищий, стрункіший. Зате в руках Може, був обом з них якийсь спільний ритм, повага, тонкість, а відтак ще в очах, що з-під лоба дивилися. Великі з темними бровами очі чужинця, того ж самого виразу чорні очі професора, повні блискучасти, а в деяких хвилях пригарного якогось, вона б сказала, геніального божевілля, тоді як на катедрі книжкою кинув, і вона так дуже перелякалася. Аглая Феліцитас прижмурила на хвилину очі. Чужий Йоганес був кращий, але їй перед ним, як і перед тим, також лячно. Ох, нехай би йшли. Далеко від неї йшли, а вона лише одну музику знала. Так їй недобре, однача вона чує кроки за собою. Добрий вечір, Аглая Феліцитас. Обхопив її мужеський знаний голос. Дівчана жахнулася із зойком остраху. Її ніби блискавичним ножем прошибло серце, і рівночасно радість. Це я, Аглає, Феліцітас, не бійтеся. Що ви тут робите? Чому робите? Вижидаєте кого? Професор. Вона відітхнула і перша подала руку. Вона так безіменно перелякалася. Гадала, він давно від'їхав? Ні. Він ще не може їхати. Але незадовго. В наукових справах вийде. Але куди вона саме тепер іде? До своєї своячки-подруги? Так. І несе з собою книжки, яких набрала вчитися. І забагато їх набрала. А тепер її сили опускають. І вона хоче їх віднести до першої ліпшої хати. Залишити там до завтра, а вранці назад забрати. Власне, станула і сортувала котріб занести між чужі люди. Професор стояв і глядів на неї з усмішкою. «Невже ж?» «Так. Тож воно гарно зложилося, що він надійшов. Тепер поможе їй тягар нести. Нехай дасть». Вона, ще сильно зворушена, подала половину книжок. Забираючи книжки від неї, він нехотячи діткнувся її рук. Мов опарені... Жахнулися обоє. Так, тепер їй буде вже легше, сказав, і крізь його голос забриніла якась чудна нота, її щось за серце стиснуло. Вона буде дивуватися, що він нині на цій вулиці робить, але він признається одверто. Незадовго, як споминав, він виїжджає йому хотілося конче перед виїздом з нею побачитися. Він знає, люди, як вона, ніколи не йдуть прохати, коли їм чого треба. Вона в університеті не показувалася, він не знав чому, як взагалі тепер про неї нічого не знає. Отже, вирішив відшукати її. До дому родичів її йти, його здержувало ще дещо. Зайде колись раду іншим разом. Тож йому прийшло на думку зайти до подруги на передмістя, Тут про неї поспитати і про дещо розвідатися. Вона трохи щудується його поведінкою, але бувають хвилі в житті, де чоловік, мимоволі від кінця зачинає. Отже, як задумав, так і зробив. А йдучи сюди, він не міг позбутися почуття, що здибає її десь на дорозі, бо потрохи знає її звички виходити під вечір. Чи не так? О, так! з ощадності часу вона так робить. Він йшов і все говорив. Про свою подорож, про виклади, що їх перервав на якийсь час, про студентів і студенток, які повписувалися цього семестру. А остаточно спитав. «А з вами, Аглай Феліцітас, що?» А вслід за тим додав. «Ах, Аглає Феліцітас, я просто стужився за вами, за вашим розкішним ім'ям Феліцітас». Тобто щаслива, додав з глибини серця. Він говорив в м'яких звуках, повних теплоти і щирости. І схилився дрібку над нею. Але Аглая Феліцітас мовчала. Вони наближалися до її дому, і їй здалося. Одно вікно, що було, звичайно, освітлене в хаті подруги, було тепер темне, що означало, що пані Іванна вийшла. Чому їй саме оце нагадку прийшло, вона не знала як і не здавала собі справи, через що тепер була сильно зворушена. Майже доплачу зворушена. «Ви мені нічого не кажете. Ви такі тихі, Феліцітас. Прикро вам, що я йду з вами», – спитав. «Я заверну. Донесу лише книжки і верну. А на вас глядіти позволите?» Забув, що професор, що великий пан. А говорив, як хто? «Ой, Боже!» Аглая Феліцитас йде своїм хитаючимся ходом і несе свою душу. В тій хвилі повну плачу, а заразом і якогось щастя, повну якогось небесного пекла і безвихідної безнадійності. Хто б її в тій хвилі зрозумів? Її нутро грає повне якоїсь придивної музики, що їй думати забороняє. І нараз обоє спиняються колохати коло котрої також електричне світло. Станули. Він подає книжки і здіймає бриль. А тепер я йду. вистомлені, а я попрощаюся, глаю Феліцітас. Він шукає її очей. Вона стоїть проти нього. Світло падає рясно на них, і вона обзивається. Прошу до хати, пане професоре. Я б вам хотіла заграти. Ви ніколи не чули, як я граю? Добре. В моєї подруги Іванни так тихо і любо. Ніщо вас не зразить. А може, її сьогодні й дома нема, бо світла в її кімнаті не бачу. Я ще раз прошу. Професор і великий пан через хвильку вагається. Ніякого йому проти доброго тону поступати і перший раз ввечері і в чужу хату ступати. Він йому в крові лежить. А дівчина його вагання зрозуміла. Але все його так тісно держатися не можна», – сказала. «Ніхто з такої невинної річі квестій не зробить. В хаті нема нікого, крім Іванни. А вона така спокійна і розважна. Певно, ні гадкою, ні словечком проти того не стане. Вона, аглає Феліцідас, за зате ручить, а перед всім вона його просить. Їй хочеться чомусь йому конче заграти. Така раптова охота забрала її це вчинити». І саме йому вчинити. Він усміхається врешті і вдоволяє її просьбу. Обоє звернулися до хвіртки, і вже професор поклав руку на клямку, коли оце в тій хвилі хтось хвіртку зсередини отворив, і чужий Йоганнес перед обома, мов з землі, виринаючи опинився. Здається, один з них кликнув щось. Мов ім'я, мов інше слово. Дівчина не розібрала. Все сталося скоро, несподівано. Вона саме уявляла собі щодування подруги, коли в її хату увійде він, той великий пан. Та легенда, про котру вони так часто розмовляли. «Добродійка Івана у нас!» – обізвався чужинець, звертаючися до дівчини, як знайомої, і, вклонившися, відійшов на вулицю. «Хто це?» Спитав професор, як здавалося дівчині трохи змішаний. Вона сказала на борзі, що знала про чужого мужчину. Втім, здається, не було нічого дивного, що вона оповіла, бо коли обоє ввійшли в кімнату освіченим гарним електричним світлом, лице професора було таке спокійне і недоступне, як тоді, коли на неї гнівався. Лише якась легка блідість його вразила її і очі його темні, що палали тим, як вона це в себе називала, гарним божевіллям, впали їй в око. Одначе, коли вона, попрохавши його зняти пальто й сісти, а сама, ходячи рухливо по хаті, здіймала тут брилик, там рукавиці кинула, їй здавалося, що все те з його обличчя усунулося. В хаті не було справді нікого. Пані Іванна бавила, Перебувала в своїх мешканців взглядно в пані Йоганнес Шварц, і в кімнаті знаходилися лише вони обоє. Не заходячи глибше в розмову, як поверхову, а то про те, що вона тепер тут в своячки багато перебуває, вона усіла за рояль, а йому підсунула крісло коло неї. Він усів і відгорнув волосся з чола. Здавалося, був придивно втомлений яким бачила його дівчина рідко коли, і мовчав. «Мені дуже хочеться заграти вам, пане професоре», сказала і усміхнулася. Адже ж воно так чудно склалося, що вони стрінулися. Так лише в казках буває. «Ви не знаєте?» – говорила живо і здіхнула глибоко. «В цій хвилі я також нічого не знаю». Так мішалися її слова. «О, Боже!» «Боже!» Професор присунувся близько коло дівчини, ніби мав гадку з нею на чотири руки грати. Сидів одначе, безмовно, крутив ус, гладив гарну бороду і дивився на дівчину, на її неспокійне лице, що щохвилі зміняло вираз, і головку обіч себе з чорними кучерями, обстриженими рівнолінійно по шию. Сама худа, тонкокоста, і сьогодні в вбіляв оматовій блузі з чорним оксамитовим ковніром і такими ж маншетами. Вона почала грати, а він по перших ударах схилив голову на руки і, мов, захопився, забуваючи цілком на окруження, в котре попався так несподівано. Слухав. Коли скінчила і, мов, відпочивала, не здіймаючи рук з клавіатури, він також сидів ще часок мовчки, а відтак спитав. «Ви не співаєте? лиш рідко. І то між своїми». «А, так? Значить, вас не можна просити, щоб проспівали яку-небудь пісню?» Аглая Феліцітас скривила уста. «То є, можна», – відповіла та якось боязко глянула на нього. «Але від часу смерти мого нареченого я ще майже перед ніким чужим не співала». А співала я найрадше лише одну пісню, бо я волію грати. «Яку пісню?» – спитав він. «Одну. На мотив російської». «На мотив російської, повторив професор, а відтак додав, сміючись, мов з дитини. «Ви любите все, що російське». Вона потрясла енергічно головою. «Так», – сказала. «Одначе то не вадить мені любити і своє українське». По лицю мужчини перебігло таке несказане вдоволення, нетаємна радість, що хіба одна дівчина, сидячи нього, перейняти ще останніми звуками своєї гри не могла цього заважити. Один відважний «українець» – додала згорда, ледве звертаючи за ним головою, а більше дотикаючися його лиш очима з боку з довгих вій, уложив на мотив тієї пісні – Українські слова. Вони гарні й викликають, скільки разів я не співала, або грала, або й від других чула їх. Все одну й ту саму уяву перед душею. «Слухайте, пане професоре», – сказала. І спираючи голову на руки коло пульта з нотами, почала, ніби оповідала якусь казку. «В горах. Їзда дрібною залізницею, що сунеться долиною глибше в гори по матеріалу. Деревину. В однім малім відділі горстка людей. Жінки й мужчини їдуть гори. Казка каже, залізниця сунеться грудьми зміїним рухом скоро вперед. Переховзується серединою між двома рядами гір і не хоче стикатися з потоком, що жине скорим рухом біля неї. Що йому? Чи шумить він? Її сичання і шум намагається його перегомоніти. Так, він шумить. Очі подорожніх снуються щудовано то по ньому розкішному, то по зелених верхах полонини, по верхах шпиль, по зелених ливадах зі скошеним сіном, що переїжджем уявляється клаптями прозорого розкиненого шовку. А потік шумить. Він і вона – Женуть обоє навперейми. Аж втомилася вона. Стає. Він переміг її. Десь там, глибше в горах, коло загати, де людська рука ніби спинити його загадала, спадає він сильним ревством в глибину, перемінюючися в ній в білу піну, щоб опісля, перепочивши хвильку, плисти далі, розбиваючися тут і там гострі каміння плавним шовком. Подорожні ніби заманені гірською красою десь розлетілися. По часі доперва десь там виринає одна постать між смереками, в білому. А знов десь там з закутка лісної палати з'являється він, цар лісів. Десь тут недалеко з поміж кущів надскакує на бистрім коні вона з розкішним, вічно молодим усміхом на устах, з щастям у грудях і очах тих, що зазнали почуття свободи на хребті гордо несучої звірини, котра виказує в бистрих рухах те, що чує, хоче почванитися пишною силою своєю, бути тим, чим є, расою. Там знову, мов, з землі виростає, переступаючи в лісі через повалену смереку, молоде дівча заквічена, в руках жмут квітів, котрі хоче комусь з веселим співом кинути на груди. І визирає його. Кого ще само не знає? Воно ще взагалі нічого не знає. А до того ліс і його шум. Шум потоку, голосний, остерігаючий, принадливий. І надійшов поет в ліс. Він, як той потік, шумів. Він, той другий цар ліса, що знається на кожній деревині, на листках їх. І зачув у грудях пісню. Коли ж увечері на небосхилі появилися зорі, а місяць освітлював шпилі гір, що, мов, в іншу красу на ніч переодяглися, переповів поет зміст пісні, що за дня в лісі в грудях зродилася. аглая Феліцитас змінила позицію, мов, вернулася з іншого світу і почала грати. Кілька акордів. Відтак модифікувала кожний тон, шукала, а коли найшла, поглянула через плечі на професора, що сидів схилений, все ще оперши голову на руки, мов вижидав дальшої каски, і дивилася на нього. Відтак почала співати. Гайда в гори, верховина, в світлі місячнім стоїть. Вже заснула полонина, а поток шумить. Шумить, любий шепче щось так щиро. Ввічі зорями зорить, вже згоріла неймовірна. Очі сплющились на мить. Стій, ясна красна хвилину, ти не вернешся колись. І не щулася дівчина, як устав-устав п'ялись. Гайдавище, верховина в світлі місячнім стоїть. Вже заснула полонина, лиш поток шумить. Шумить. Любий тисне палко груди, Наче серце з них вийма. Чи ви тями те що, люди? Над хвилину цю нема. Ах, хто знає, полонина, Та чарівна мрійна ніч, Що дала йому дівчина, Що зробилось віч на віч. Час додому, гаснуть зорі, Верховина вкрилась мов. Чи поїдем ще раз в гори? Чи побачимося знов? Коли скінчила, професор встав. Був сильно зворушений, а вона мовчала. Тут і там обзивався з-під її рук поодинокий звук – акорд. Сама була чудно настроєна. Несумна, але, здавалося, вся душа її схоронилася в тій хвилі в її очах. І вона хоронила їх, як і себе, щоб не зрадитись перед ним про те, що тремтіло в серцю. Так через кілька хвилин, під час котрих чула його погляд на собі, гарячий, палкий погляд, що дивився на неї і ждав. Ох, щоб лиш струна не розірвалася, щоб звук не задзвонів. Їй так тяжко, їй так лячно, а однак вона щаслива. Через що? Байдуже, тепер хвилина, пан. Хвилина повна музики людського почування. Майже несвідомо повеліклися білі руки назад до клавіатури, викликали щойно умовчі акорди. Її уста відчинилися і проспівали останню строфу. Час додому, гаснуть зорі, верховина вкрилась тьмов. Чи поїдем ще раз в гори, Чи побачимося знов? Аглаю Феліцитас. Вона встала і стояла вижидаючи, навіть слонюючи йому своїх очей. Ті очі, що, може, берегли загадку хвилі, а може, й небесне пекло. Що буде з вами, Аглая Феліцітас? Вона не сподівалась від нього того питання і того тону. Зо мною? спитала, підводячи непомітно голову вгору, і коло її уст затремтіло щось, що було рівночасно сміхом і плачем. Що би було? Або я знаю нічого. Піду до пошти або за кухарку. Феліцитас. ви не повинні чогось говорити, що самі не вірите. Цього я вас не люблю. Це одно не люблю. Ви правди не любите і актуруєте. Вийдіть за мене. Ви знаєте, що я вас люблю. От і буде все добре». Вона стояла тиха, поважна. Дивилась зі спущеними очима на нього через плечі. Лагодилася, може, до відповіди коли саме в тій хвилі сталося щось несподіване і осунуло відповідь. Хтось на двору задзвонив, і коли вона вийшла, щоб поглянути, хто там і чого бажає, вернула назад з телеграмою в руках і підійшла до світла. Прочитала адресу і розірвала. Слова в телеграмі гуляли їй перед очима. Стипендія надана кому іншому цим разом. Сказано, є ще бідніші від Аглаї Феліці та Сфедоренко. «Ще бідніші!» – прошептали уста молодої дівчини, і вона відкинула телеграму з рук. Професор, занепокоєний листом, забрав, не прохаючи дозволу, і переглянув його. Відтак спинився його погляд, стурбовано на дівчині. «Що тепер?» – вона стояла на тім самім місці, зморщила чоло і дивилася кудись. «Яка гарна! Але й яка страшна була в тій хвилі!» Так через хвилину відтак сказала, Андрій був моїм богом так, як нині є моїм богом музика, котру треба розуміти. Те, що ми, звичайно, чуємо, тож не музика. Але коли дає нам дійсний талант музику, тоді вона стає на рівні з елементарною силою. Дівчина блискавкою опустила голову вниз і діткнулася клавіатури устами. Відтак, звернувши свої очі до мужчини, сказала без сміху. «Смійтеся, як хочете з мене, пане. Мені те нічого не вадить. Але своїх богів я люблю так, що кидаю амбіцію, гордість униз. І знаю лише їх. Що мені все інше, коли я стою всередині полум'я звуків? Що мені все інше? Устав на її були викривлені тим виразом, Котрий манив і лякав рівночасно, погордою і усміхненим болем. З-під її вій спливали сльози. Цим разом вона була правдомовна. Ах, Аглаю Феліцітас. Що, пане професоре, я не говорила правди, обізвалася. На цю хвилю я була приготована, але все, все ще мала надію. А тепер в життя, сказала в реальне, безпощадне життя, за матеріальними здобутками, щоб до своєї мети все-таки дістатися. З тими словами опустила через хвильку голову непомітно знов і з тим самим виразом, що й перше, звернувшись до нього, проспівала півголосом. Час додому, гаснуть зорі, верховина вкрилась мов. Чи поїдем ще раз в гори? Чи побачимося знов? Коли замовкла, він приступив до неї і, забравши обі її руки між свої долоні, сказав, «Доля чудно розвиває свою акцію між нами. Я один вже ніколи не хотів женитися. Перебув дещо прикрав житті і постановив не женитися ніколи. Але, пізнавши вас, я не годин інакше, як любити вас. Будьте моєю, Аглаю Феліцитас. Доповніть зміст мого життя». Мені холодно з самою наукою, а я вас так щиро люблю. Сказавши це, він потягнув молоду дівчину, що без слова, без руху в лиці, вислухувала його палкі слова за собою до Софи. Але вона не сідала, а вернулася до інструменту і, стоячи спущеними додолу очима, дивилася на клавіатуру. Через одну хвилину, що здавалася професорові віком, Нараз почала з неописаним смутком ніжно, обережно, гладити пестиво клавіші. Зразу поодинокі місця, потім цілу клавіатуру, ніби прощалася навіки з нею, та оці її руки не мали її більше дотикатися. «Феліцітас, Обізвіться одним словом, не мучте мене!» Вона глянула на нього поважно, строго, Неначе сказала, «Гадаєте, мені добре? Гадаєте, я не дивлюсь на якусь домовину і на те, що може зараз, і навіки укладається в неї для мене». Але не сказавши вголос нічого, вона підперла голову руками і, опершися на інструмент ліктями, сказала, «Заміняти штуку на подружжя, заміняти свободу на невільництво, хоч би найкраще і найприродніше». А коли воно вийде на зле? А коли одно з нас пожалує? Я боюся. О, Боже, Боже, простогнала, зітхаючи з повних грудей. Залишімося свобідними і розлученими. Наша розлука буде нашу любов, ні, мою тугу, скріпляти. Я вас, мені так здається, щоб вам вже цілу правду сказати, що не люблю до кінця. Я не знаю». Може, тому що я нічого не даю, я остануся вам на віддаленні якоюсь, може, етеричною музою. А на коли стану вашою жінкою, то перемінюся на ново м'ясо й кров, і моя ліра, котра вас, може, тепер і захоплює, випаде з ваших рук. А тоді горе нам обом ні, я не можу віддатися. Не можете Феліцітас? спитав він, і його лице поблідло. Між тим, коли його очі з-підлоба, котрими володів несвідомо так сильно над нею, почали набирати того виразу, як вона називала його в своїй душі, геніального божевілля. «Як ні, то ні!» – сказав твердо, безголосно і відгорнув волосся з чола. «Про себе я вже ні слова не скажу. Я упораюся з собою». Він усміхнувся погірдливо при тих словах. «Але що з вами буде?» Що зробите ви з собою? Вона зітхнула. Я вже сказала, що піду до пошти. Він грізно зморщив чоло. Пощо таке говорити? Бо таке життя припадає мені. Ви, великий пан, не можете розуміти мене, але мене пхає туди, любов до штуки. Зроблю, що зможу, і піду. Божевільна, сказав, а відтак додав: Кінчайте університет і приймайте посаду тут. Я постараюся отаку для вас. Я не хочу, відповіла вона і потрясла головою. Я не зношу примусу. Не маю терпеливості так довго ждати. Два-три роки мене. За ким буду платна вчителька? Я нидію під примусом. Я не до науки. Де-де? Хвіть? О, ви всі з вашим глупим хлібом знанням, додала схвильовано що призбирали його під дисципліною дипломованих апаратів, як шпильки й гудзики. Я вас не люблю. Ви не гарні, — а відтак додала мова, пам'ятавшись від своїх жорстоких слів, з лицем поблідлим, не наче б з нього зникла вся кров. Видите, яка я є, пане професоре? Бачите, хто є Аглая Феліцитас? Феліцитас, — повторила з інтонацією Мов втрутила те ім'я перед себе ногою. І з такою вам, панові, женитись. я б вам всі ваші призбирані старинні вази і черепи порозбивала, на коли б попала в нетерпливість. Дайте собі спокій, а з собою я також упораюся не лише ви, вчений, і великий пан. Я також. Та тут розсміявся великий пан саркастичним сміхом, що молоду дівчину перейняв морозом одначе вона не стратила рівноваги. Піднявши голову, вона хвильку ждала, мов слідуюча хвилина мала принести їй порятунок. Професор ходив по хаті і нараз, мов на внутрішній приказ, станув перед нею. «Аглаю Феліцитас» сказав, «Будьте добрі і розважні, а перед усім не той вираз коло уст, що мене валить з ніг і зводить з розуму. Не те потрясання головою», при чим ваше і без того живе волосся робить з вас якусь гіпнотизерку. Будьте спокійні, я вам ще одно скажу. Я вас зрозумів, коли ви сказали, що, по правді кажучи, ви мене ще навіть до кінця не полюбили. Якби я жадав від вас в тій хвилі, щоб ви поцілували мене, і наші уста злучились б, я після тих ваших слів не був би ще певний, і вашого дорогого мені я. Між нами стоїть ще штука і хаотичність вашої молодої душі, що термосить вами на всі сторони. Передовсім штука – музика, в котрій ви тонете і себе самої не бачите. Правда? Аглая Феліцитас прислухувалася поважно його словам і нараз притакнула головою. Професор зітхнув, неначе б йому спав тягар з грудей, і тягнув далі. «Тому, Аглає Феліцітас, ми зробимо так. Ви покиньте вашу нікчемну гадку з поштою, а там і з тим, що упораєтесь самі з собою, і послухайте мене». Але за ким успів він свою гадку до кінця виложити, вона перебила йому. Гадка з поштою та упоранням самі з собою не нікчемна, а твереза і поважна. «Я виконаю, що постановила». «Так», – сказав він, – і викривив уста. Це буде, бодай, щось нове, бо Аглая Феліцитас потребує щохвилі нової акції для своєї душі, як при роялі щохвилі інших звуків під руками. Але кому там поратися з собою, і йти до пошти? Спитався ослоненим, мимоволі теплим голосом. З оцими дрібними, тонкими пальцями? З тими словами взяв її руку і притиснув їх пристрасно до уст і грудей. Ми це інакше розложимо, моя мерехтяча зоре, інакше, щоб були всі вдоволені. Аглая Феліцитас, великий пан і немолимо музика. В мене, Аглая Феліцитас, є маєток, через що і звуть мене ті, що не знаються на моїм нутрі, вульгарним словом «великий пан». Я думаю так. Я позичу вам кошти на викінчення вашої музичної освіти і таких же студій, а ви пізніше віддасте мені їх. Гроші беріть спокійно з моїх рук. Я їх маю доста і не потребую для себе багато. Молода дівчина заніміла стояла, неначе в її грудях, влучив в ті хвилі хто кулю зі зброї. Гроші, гроші від нього, це таке щось несподіване. Щось таке сильне і неможливе, що з нею зараз щось станеться. В ній пекло. І вже хитає опірно головою, вже викривляє уста і вже каже понуро «ні». Він глядить на неї, неначе вижидає також якоїсь кулі, котра він це чує, віджене його. Може й навіки від неї. В ній підводить голову мужиська амбіція. Професор і великий пан – Котрому рідко хто заперечує. А чому? Я негідна. Цей тягар, котрого я не зможу спокійно нести. Я можу помилитись в собі. Я можу з різних причин і не стати артисткою. Мені можуть різні перепони кинутися на шлях. Дайте спокій, пане професоре, з вашою пропозицією. Я негідна. Я чую, що негідна. Тут уривається моя сила. «Звідки віддам? А по-друге?» Спитала і опинилася небагатьма кроками перед ним. «За що те все? Я хочу знати, за що те все? Мені здається, ваша пропозиція дикою, хоч вона, може, і в високій мірі благородна. Але проти мене, мого нутра, вона болюча і понижаюча. Я нічого не можу вам за це вчинити, віддячити. А на слово «колись»? Не можу голову в якесь неокреслене ярмо вкласти. Я не хочу, я не можу, пане професоре. Відійдіть і полишіть мене, моїй долі. Я не можу з вами, з вами боротися, не бачите? В мене нема на те сил. Але професор і великий пан не йшов, не кидав дівчини. Як ви не вірите в те, що будете колись артисткою і віддасте мені борг, то я в це вірю». «Впрочим, Аглая Феліцітас», додав і його голос затремтів з внутрішнього глибокого зворушення. «Впрочим, може, злучить нас колись таке слово, що буде сильнішим від «поцілуя». А на таке слово я буду ждати терпеливо, як на час, коли верне Аглая Феліцітас. Артисткою звідня або звідки інде. Тоді ми обчислимося, Порахуємося, і я зажадаю, що моє. Добре? Молода дівчина заслонила обличчя руками. Знову те саме. Та сила, котрої вона так боялася, котра манила її до себе, а й відпихала. Котра чимось безнастанно грозить їй і випиває розум, як саме тепер. Так, аглая Феліцітас. Моя Феліцітас. Не боріться даром бо ви боретеся лише проти себе самої. Я люблю вас. Я хочу вашого добра і щастя. Беріть золото, їдьте в світ, образовуйтесь. А мені залишить лише одно слово, як один акорд з-під ваших чудотворних рук, котрого звук буде наповняти за весь час моє серце, а тугу – улегшувати. А ви грайте. Я вас бачу, Аглає Феліцітас». Як ви граєте, як з вас професори задоволені, як вас критикують, ганять, заразом дозирають, як екзотичну квітку. За вас сперечаються, а ви граєте. Граєте, вкладаючи своє чудове «я» в композиції інших, витворюючи з них новий оригінал, перестроєний вашим єством. Їдьте і грайте, а мені лише одно слово лишайте. Я ж сильніший за вас. Слово? Яке слово? Дівчина божеволіє, нічого не знає. Вона лише знає, що він стрілив чимось у неї. Викликав щось страшне. Якесь небопекло. І тепер вона горить. Гроші. Від нього гроші. До чого між нею і ним дійшло. А така тоненька тканина існувала між ними. А тепер це щось таке чуже, Несподіване щось такого лякаючого і гарного рівночасно, що вона зараз згине, зараз. А все через неї, з котрої негодна розлучитися, котрій вона приналежна, з душею і тілом. Музика через неї. Чи уявиться це собі хто? Годен уявити таку силу? Ні. Треба бути нею, аглаєю Феліцітас, щоб зрозуміти в повній, і не мати її за божевільну або акторку. Слово. Добре, добре, пане професоре. Обзивається вона нараз і притискає руки до чола і заслонює на хвильку очі. Добре. Вона бачить Відень перед собою. Той могутній, чудовий Відень. Ввечері він уявляється їй, вона ж уже бачила його в житті, освітлений ту силу, що зветься Відень. Тем море. Бачить будинок консерваторії, його темну барву. Бачить себе там, як працює, як віддає техніці свої руки, тому Молохові, що пожирає час і фізичні сили. Вона грає перед професорами, чує їх вимоги, критику, клониться перед ними, деспотами. Часом затискає зуби, Стригоченими, а все грає. Остаточно настає час і спитової зрілости. Відтак ще рік школи мистецтва дістає диплом і ах, далі в світ, концерти. Через хвильку вона заховується спокійно, непорушно, мов поволі кам'яніє, але ненадовго. Вона прокидається з своєї уяви, будеться з якогось сну, опритомнює. Я позичу у вас кошти на виховання музичне в консерваторії, каже і відслонює очі. Позичу, але і з тим приступає ближче до нього, ніби робиться велика. Так, Аглая Феліцітас виростає перед його очима, і її лице прибирає вираз усміхненого болю і погорде. Але правда, пане професоре, питає й держиться роялю. Я не мушу бути вашою. Правда, що я не мушу? Одно слово скажіть, бо я згину. Я не мушу. Він поважний. В його обличчі, мов, навіки зайшло сонце. Мов, надія остання, так щось згасло. Не мусиш, аглаю Феліцітас. Не мусиш. Під жодним взглядом, жодною умовою, Добилася дівоча просьба до його вуха. Він зітхнув. «Під жодним. Коли не схочеш, не мусиш. Я до нічого тебе не зобов'язую. Будь вільна, як птах. Лети куди хочеш. Лише коли зачуєш, що твої крила в'януть, ти...» Він поставив натиск на це слово. «Через море будеш летіти. Мене поклич, або дай знати, а я появлюся». Він закінчив і умовк. Стояв спокійний коло неї і поважний. Лиш його очі горіли божевіллям. Вона була бліда і тепер обізвалася. «Але ваше слово, пане професоре!» «Ви мали слово!» Він махнув рукою. «Ти його усунула з моїх уст, Аглає Феліцітас. Ти під жодною умовою не будеш змушена для мене щось зробити. Я тебе не буду силувати». «Ти, очевидно, до мене не наблизилася ще. А може, я до тебе не надійшов доволі близько?» «Ждімо». Відтак витягнув з бічної кишені якийсь нотис, написав на карці з нього кілька слів і, видарши її, подав дівчині. «Коли будеш потрібувати гроші, потрудись туди, і тобі там видадуть. Тобі або й кому іншому на тих кілька слів. Коли, гадаєш, впрочем, виїжджати». Він питав спокійно і поважно. Замість відповіди вона сказала «Ще одну просьбу, пане професоре. Ви великий пан від голови до ніг, а я лиш убогий музика. Через те я вас прошу. Не кажіть мені ти, поки що я лиш свою особистість маю. Більше нічого». Він витріщився на неї з переляку, мов на нього несподівано звалилось, що, а відтак усміхнувся сумно. «Аглаю Феліцітас». Обізвався і випрямився. «Я їду майже на два місяці. Може, вернусь і скоріше, а може й геть, геть пізніше. А ви?» «Я думаю. впрочим, пораджуся ще з своїм теперішнім вчителем музики», – відповіла вона. «Може, не скоріше, як за два місяці. Бажаєте, може, до того часу яку відомість від мене?» Він заперечив головою. «Ні». «Ні», – повторила вона, і її тихий голос розійшовся мрійно. Нараз опинилися обоє несподівано проти себе. «Може, ще щось?» – спитав зміненим голосом. «Я не знаю», – відповіла. І нараз її уста викривилися. Усміх болю і погорди показався на них. Щось, мов, перебігло їй по бороді в діл. Сповзло вниз. Відтак, чим раз нижче, в горло, із-під її спущених вій, заблестіли сльози. Вона не рушалася. «Все добро вам», – Аглає Феліцитас, сказав хтось чужим голосом, і діткнувся її руки. «Все добро вам». Аглає Феліцітас клячила перед софою, і її уста впивалися раз по раз в її руку на котру, відходячи, поклав він своїми устами поцілуй, а з її очей сувалися сльози. Коли професор від'їхав, і Аглая Феліцитас переконалася, що його вже більше не побачить, вона посумніла. Заєдно пригадувала його слова, що говорив до неї. Викликала його образ, старалася держати його в душі. Але дарма. Крім того, здавалося їй, що ось-ось мусить хтось увійти до неї і ще якийсь останній привіт від його передати. Саме так, як приносяться іноді кілька квітів і, не кажучи ні слова, кладеться на коліна другому. Одначе ніхто не приносив того привіту. Він від'їхав і поволік її душу за собою. Вона чула, що шматками буде її по дорозі гупати. Тут і там – Буде вона торочитися, а коли доїде до цілі, вже її цілком при не буде. І тоді почнеться забуття. Тому їй так тяжко. Вона гриза нігті, вона кидає акорди. Пробує писати дневник до і для нього, і не може. І ще одно підмулює її душу. Він такий справдішній великий пан, що лише міг дав їй не забравши від неї ні словечка, ні словечка. В кілька день по від'їзді професора Чорная трапилося щось прикрого. Жінка Йоганнеса Шварца вийшла з ним на закупно, а відти привезли її тяжко хворою. Коли покликано лікаря, він сконстатував, що її життя обчислене на години. І справді, другої дни на зорях вона перенеслася. Тяжкий атак серця зробив її молодому життю кінець. Йоганес Шварц поводився, мов, апарат. Кожний крок його, рух, були ніби замерзлі. Лиш одному з сусідів, з котрим жив інтимніше, сказав по похороні, що робить собі закиди, що чи не він був почасти причиною її смерті. Рік тому назад він робив з нею різні експерименти з гіпнозою – від того часу западала вона на здоров'ю, що і так було в неї слабке. І хоч він не надто часто гіпнотизував її, вона, внаслідок тих експериментів, через те так і боялася його. неначе б він для неї був найбільшим тираном, хоча він ніколи до нічого її не силував. А коли й робив що, що справляло їй прикрість, це були виняткові випадки. Він її шанував він викрав її від родичів. Батько її був гімназіальним директором, і вони жили далеко від них. Коли пані Іванна і Аглая Феліцітас, особливо перша, говорили з ним пізніше про неї, він сказав: "Вона не була моя шлюбна жінка, але я її колись любив. Скоріше чи пізніше ми були б і так розсталися. Довго не може ніхто зі мною бути щасливим" бо я не виношу довго одностайності. Для неї майже ліпше, що вмерла. Вона шукала в мені супокою та одностайності, якогось втихомирення для своєї журливої вдачі. А коли я, силуючись до того, починав терпіти, вона розпочала і то кінчалося смутком. Я сам не можу на себе, тобто на довший гармонійний спокій, чи таку рівновагу душі числити. Відки ж тоді набрати мені права в'язати до себе когось навіки. Впрочім, коли хочемо все, що гарне, розложити надовго, воно блідне і гасне. Був якийсь страшний своїми поглядами. Це було слушно, що недавно про себе говорив. В своїй істоті був він здебільшого холодний. Правда, цим і тим він міг розпалюватися. Але, звичайно, був, як сам казав, льодом і гомоархетіпос. В тиждень по її похороні він від'їхав на два тижні. Куди – ніхто не знав. Лише стара одна жінка, що йому услугувала, казала, що споминав, що їде до її родичів. Пані Іванна і Яглає Феліцітас неначе затужили за ним, особливо перша. Перед ним вона виявляла свої господарські жалі, і просила поради в однім або в другім випадку, доки чоловік не відпише. А молодій дівчині без нього чогось не доставало. З ним грала вона вже разів кілька на чотири руки. Його присутність, красномовність і бистроумність, увага до її особи ніби усували тугу за професором, котра в деяких хвилях втискалася на силу в її душу. До того його якась непояснена схожість на тамтого, що мішала їй, викликувала в ній почуття приналежності її особи до нього. дарма що він був чужинець. Ні з нею, ні з тамтим, нічого спільного. Вона не відчувала бажання зближуватись до нього душею. Одначе чула, що між ним і нею щось снувалося. Внутрішньо – ні». Внутрішньо вона була від нього віддалена. За його дикі погляди боялася його. Чула, що ніколи їх, ані подібних, не поділить. Не була б навіть згодна до чогось подібного. Але з другої сторони, він був їй потрібний. Не знала чому. Одначе, коли його через довший час забракло, вона, немов, втратила частину своєї живости й енергії. Хоч зате вдвічі була, пильніше в музикальних вправах і студіях. Найдаліше за місяць або шість тижнів мала виїжджати до Відня. Від професора не приходила жодна звістка. Зразу вона її майже щоденно вижидала. А коли по упливі двох тижнів не дісталось їй жодного слова, вона кривила уста, згадувала, що винна йому золото, що мусить кінчати якнайскоріше консерваторію та опісля заробляти, щоб повернути панові кошти. І впадала в смуток. Правда, щось боліло в душі, що мовчав. Він не повинен був так щільно замикатися перед нею, бодай до часу, доки вона його вірителька, ні. Хвилями виростає його образ перед нею, мов, остерігаючи. Але він далеко, не обзивається до неї, і вона має жаль в душі до нього. Одначе ні, вона не мала права нарікати на нього. Раз, він виїхав цілі науковій. По-друге, вона його просьбу стати його жінкою, жінкою великого пана і професора, відкинула. То що ж природнішого, що він уражений, забуває її, губиться для неї. Чужий Йоганнес повернув. Навідався небавом потім до своєї господині, пані Іванни. Був поважний і видався марний. По привітанню з обома панями звернувся до Аглаї Феліцітас. «Я до вас з поважною просьбою», – сказав. «Уділяйте мені тричі в тиждень конверзаційні лекції в українській мові, як вже на науку поважнішу. Я вже разів кілька просив про те». Тоді ви, пані, усунулись, вимовляючися чимось. Нині я повторяю своє прохання. Дівчина змішалася, як і за першим разом, і, як і тоді, вимовлялася, що найдальше за місяць або шість тижнів виїжджає вже, певно, до консерваторії і мусить сама останній час якнайстаранніше для себе використовувати. Вона ж мусить вступний іспит зложити. Він зморщив чоло. Він, власне, довідня вибирається, а як не довідня, то впрост до Росії, хоч через те переселення на той бік не потерпить нічого. По-великоруськи він знає, але лише й по-українськи хотів би він підучитися, а взглядно вправитися. Тобто, що він знає, йому замало, хоч читати він читає, він просить її про те. Дівчина підняла голову, що була в неї схилена над якимось гафтом, і, поглянувши на нього, сказала поважно. «Я вам пошлю вчителя. Той привчить вас ліпше нашої мови, ніж я». Я при тих словах змішалася й урвала. Ніяк було їй перед знімеченим українцем признаватися, що колись соромилася своєї мови. Зверталася до Росії – і доперва під впливом гарного вченого чоловіка станула нараз на той ґрунт, котрого колись також під впливом мужчини відсуралася. «Українська мова, як і всі слов'янські, має дуже багато милих і м'яких звуків, так сказати б, скрипкових звуків», – сказав він. «Мені снується різне в голові», – додав далі. Так, між іншим, я б хотів з часом познайомити німців з кращими творами нашої літератури. А доки не зжиюсь наново зі своєю мовою, як слід, не можу свого плану зреалізувати. Німецька новочасна література терпить через надмірно велике одухотворення і відчуження від землі. І коли вона на однім полюсі повна конфузійної аналітики, то на другім є найповерховніша матеріалістичність товпи. І, власне, я думав об тім, що наколи любов до землі, радість змислів і так далі іншої раси, Схід, Гете, Рікерта, Платена, вийшли німецькій літературі надобре звернути її увагу тепер на хоч невелику літературу українську, літературу переважно землі про силу землі відчувається нині ще лиш в українській літературі. Тим більше, що Великоруська денаціоналізується сильно. Чеська має тенденцію поглинути в собі тінисті сторони французької декаденції, а з іншими не діється. Тому я повторяю, маю замір пропагувати українську літературу між німцями. Сам я йду своїми окремими – дуже окремими і самітними дорогами поетів. І ледве чи посідаю здібності на якого-небудь поетах, не кажучи вже національного поета, що, мимоходом кажучи, не завадить мені забратися до такого діла. Час є. Я живу від сьогодні до завтра. Скінчу одно, беруся за друге. Дарма, що іноді одно, противиться другому змістом, формою і градусом краси або хісна. «Ви, поети пишете вірші?» спитала пані Іванна розмріяно. Між тим, коли її молода своячка нічого не говорила, а зате більше за його рухом в лиці стежила. «Ні», – відповів. «Їх є й без мене доста на світі. Я символик, але про те я землі ніколи не забуваю. Наколи б я так був драматургом, я б вглибився в історію, душу і літературу українського народу і свої почування виявив драматично. Не для літератури, але для сцени. Взяв би якусь геройську тему і зужив мудро. Сцена розвою для сел, провінціальних містечок і так далі сотворила би нечуване. Треба би вплив такої штуки на сцені бачити». Як, приміром, бачив я раз в Мадярщині, в Великій Стодолі. Результати були майже небезпечні. Або й в Білграді та інших місцевостях актори, що представляли турків, бували на небезпеку життя виставлені. Така праця вплинула б більше, як 999 часописних статтів. Це одно. Але друге, щоб сам якийсь народ став великий, Свобідний і сильний, то треба, щоб ідеал мужчин, жінок і дівчат, був нетерпеливий мужик, а нетерпеливий войовник, котрий був безгоден орудувати в потребі більше мечем, як плугом, і то не сліпою скаженістю, а гелинською мудрістю. А до того є кожний мужицький народ, котрий походить від войовників, як і українці, призначений. Народ треба за серце хапати, а не за голову. Розумові та мудрим він не довіряє. Народ, повторяю, що хоче бути і остатись великим, не сміє орудувати самим лише плугом, але також і зброєю. І мусить мати традиції серця героїчні. «Отже, ви мали бохоту писати подібні драми?» – закинула знов пані Іванна. Він знизав плечима. «Може». Ще не знаю. Не все залежить від мене. В мене залежить багато від настрою та обставин, в яких живу. Наразі маю в плані подорожувати, а відтак – Каліфорнію. Але поки що мушу ще тут пожити. При останніх словах його очі промайнули по Аглаї Феліцітас, що мимоволі, схопивши той погляд, під ним спаленіла. «Куди хочете насамперед їхати?» Спитала, відвертаючи погляд, повільно на інший предмет. І неначе потягнула і його очі туди за собою. Може, до Відня? Може, до Росії? Не знаю. Мені отворяється дев'ять батьківщин за одну батьківщину, переповнену мачушиним елементом. А то котра? Моя власна, сказав з гіркою іронією, а відтак відгорнув волосся з чола. Котрий рух викликав образ професора перед душу дівчини, а з тим і якийсь сляк. Щось, мов, ховалося в ньому з істоти тамтого, подражнювало її, то знову виявлялося свобідно і гарно. Загадочно було і гарно рівночасно. Отже, як буде остаточно з лекціями конверзації, або, бодай, письменними? Спитав чужинець, звертаючися дарма на першу точку. Цим разом дівчина всміхнулася. Щось впливає на неї з його істоти. Хвилями аж уста зачиняє. А іншим разом роздражнює він її. Мов, до герцю викликує з ним. Вона чує, що могла б довести цього мужчину до того, що він уляг би її істоті до того ступеня, що поставила б йому хоч ногу на голову. Притім їй не залежить нічого на нім. Хіба оскільки, щоб... Довела свою постанову. В хвилях якось тепер вона майже пересвідчена, що він шукає близькості її істоти, а не змогу брати в неї лекції і конверзації в українській мові, котрою не так зле оперує, як удає. Їй це мило, але й гидко. Ні, вона не сповнить його бажання. Ще б подумав, що їй справді на ньому залежить, вона викривляє майже несвідомо уста своїм усміхом болю й погорти. «Попри ваші музикальні вправи і прочу гру, найдеться ще годинка й для мене, пані», – прохав він. «Я буду добрим учнем». «Добрим учнем?» гм. Нехай би хоч цього слова «добрим» не говорив, а то їй хочеться нараз щось заподіяти, щось вроді, приміром, як себе показати. Все одно, що... Але мусить. Що це є в ній? Вона не знає. Але відчуває, що мусить це вчинити. Інакше не буде мати спокою. Відтак? Чи вам справді залежить на моїх лекціях? Питає, а з тим питанням враз переходить гордо попри нього. Отворяє рояль і починає грати. Послухайте вперед, каже. А відтак самі скажіть. Шварц спаленів, і змішався між тим, коли вона вдарила кілька сильних, звичайних акордів якогось марша і встала. «Ну?» «Отже, ні», – сказав чужинець сам. «Простіть, що я оте попрохав». «О, то нічого, добродію», – вказала дівчина, мов вже розброєна, не зміняючи своєї рівноваги і не підводячи погляду. Одна слух пані Іванни увійшла в хату, і викликала господиню, а чужий Йоганнес і дівчина остались самі. «Аглаю Феліцітас», – сказав він, коли за господиною зачинилися двері, а він не наче лиш того ждав, щоб мати саму дівчину перед собою. «Яке у вас розкішне ім'я? Не знаєте? Феліцітас – значить богиня щастя». Молода дівчина стояла і не дивилась на нього. Вона перелякалась на раз цього чоловіка. Я прибув сюди, скажу вам одній, щоб передусім помиритися з моїм родичем, вправитися наново в своїй материнській мові, котру, як знаєте, забравши молодим хлопцем у чужину, загубив, щоб відтак, смілим юнаком, мандруючи по світі, назад її віднайти. Тої мови і пісні, котру я потребую, як крови до життя – не дасте відтепер забути і згубити. Ще й ви. Тепер Аглая Феліціта спідняла очі. Подовгуваті, поважні, з густими віями очі. Я? Вимовили її уста і викривилися. Ви, ви. Сама втілена українська пісня. О, як дуже тужив я за весь час, що не чув її. За нею і оцим дрібним кусником землі на котрім живу тепер. «А я не можу вашого бажання спомнити», відповіла поважно дівчина. «Жалую, але не можу. Пошлю вам ліпшого вчителя, ніж я. Я сама ще учениця». Чужинець витріщився на неї. «Пішлете того самого вчителя, котрого ученицею і ви?» «Ні, іншого», відповіла й опустила очі. «Одначе це не належить сюди». «О, який щасливий, хто може вчити вас!» «Жодна не є з нас щаслива», – сказала зв'язко і більше для себе. То я піду, – обізвався чужинець, і в його голосі продзвенів стиснений біль. Знов пригадав їй нараз там того, тим звуком голосу. Знов і знов. Що це було? Одначе, нехай би вже йшов. Нехай би не стояв перед нею гарний, і якийсь, о, вона не знала, чому рівночасно негарний демон. Вона подала йому кінці пальців, котрих він лише легко діткнувся. Відтак пішов. Третьої дни не чужий Йоганес знов з'явився хмарний, розстроєний, і просив, що, коли не перешкодить паням, переграв би одного вальса на фортепіані. В господині було кілька гостей. Вона познайомила чужинця з ними, і між тим, коли вони снувалися по покоях, розмовляючи, він засів за інструмент і грав. «Що за вальце граєте, пане?» – спитала Аглая Феліцітас, задержуючися в переході коло граючого. І нагнулася через хвильку над нотами, щоб прочитати заголовок. «Як любов вмирає?» – відповів чужинець. «Невже ж?» «Чи втім щось дивне?» «Ні, я лише не знала, що існує під таким заголовком вальс. Грайте, а я здалека між гостями буду прислухуватись». «Він говорить багато», – відповів він. «Лиш я не знаю, чи я годен те відограти, що, як кажуть, виявляє він». Надвечір, коли гості розійшлися, згадала Аглая Феліцітас, що мусить до родичів піти». Відведіть мене, кусник, якщо маєте час. Звернулася до чужого Йоганнеса, котрий збирався також до відходу. Добре, відповів, в мене є деякі орудки, з котрими треба було б у місті упоратися. За хвилю вийшли обоє на вулицю. Вечір був гарний, сніг падав повільним льотом, не густими клаптиками, а воздух був напрочуть свіжий і чистий. Перейшли кілька кроків вулицею, і Аглая Феліцітас станула: "Як розкішно", сказала. "За кожним разом, коли виходжу на початку зими на воздух, мені здається, що я вступаю в інший світ. Початок зими, от як тепер, де сніг сувається ніби жартуючи з землею, мов хоче її лиш на часок покрити, це те саме, що весна, котра вводить нас в літо". Одначе між тим, коли літо – найгрубіша пора року, здається мені зима, сама глибока зима, якоюсь великою панею, з котрою не можна більше як один раз в уста поцілуватись. Не здається вам так? – добродію Йоганнес. Він усміхнувся. Так, властиво повинні лише весна і зима мінятися. Літа я, син осени, не люблю». Воно безмежне і ординарне, як кажете й ви. В літніх днях криється щось жебрацьке стовби, де людина не буває чим іншим, як звіриною, і всі недобрі інстинкти будяться, як лелик зимового сну. Зимає аристократом, як сказав німецький поет Лілієн Крон в своїм чудовому творі «Жаб'ячий мир». Осінь не менше гарна, як весна, коли сірі серпанки хмар ослоняють все. Тоді мандрується в поле, мов, у щось непевне і неясне, мов, ту мряку. І переживаємо заєдно несподіванки, бо мряка є поетом містики. «Ви поет, пане Йоганес, обізвалася дівчина і поглянула на нього з нетаємним подивом. «Був гарний нині». Він потряс головою. «Ні, я лиш символик. Скоріше, ви поетка». Тепер вона заперечила. То ні. Хто пише або поетизує, мусить і багато знання мати. Так, бодай, здається мені. А я мало знаю. Не була й найліпшою ученицею. Взагалі не люблю самої сухої науки. Через те й менше знаю, як мої товаришки. Люблю читати. Але й то, коли бачу перед собою лиш гарний та вибраний твір. В противнім разі волію бавитися акордами або модифікувати звуки. Поправді кажучи, додала більше шопотом і усміхнулася до нього з-під свого брилика, котрого криси, підшиті чорним оксамитом, підносили ще більше її матовий колір. Поправді кажучи, я небагато покладаю на освіту шкільну. А ви? О, я, сказав він і якось зневажливо махнув рукою. Освіти шкільної, властиво, я також не маю, але я вчився з абсолютною безвзглядністю, роздавлюючи перепони без уваги на злидні, з котрими мусів боротися, як і також безвзглядно на своє здоров'я. Я вчився приватно, ідейно, я мав завжди щастя. Я ж дитина недільна, часто і багато щастя, частіше навіть дуже багато. Одначе виключно ідейно. Матеріальне щастя маю я лише зі звірятами, рослинами, квітами, деревами, камінням, падаючими зорями, щастям конюшиною, шарітками і з вибраними людьми. Цих кілька слів сказав він, мов, з резигнацією. Провів їх панським і спокійним рухом голови й руки. «О, тепер, тепер знов!» – крикнула нараз дівчина в якомусь захваті – і поклала руку на його ремена. Він глянув чудовано на неї і, слідкуючи за нею, задержався в ході. Простіть, сказала дівчина змішано, відтягуючи руку і ховаючи її квапно за рукавок. Ви так подібні до одного з моїх знайомих. З голосом і всім іншим, що іноді, прислухаючися вам, мені здається, я чую його голос. Особливо голос. Бачу його в вашій особі. Це чудно. Коли б не знала я, що ви собі чужинець, могла б думати, що ви якийсь його брат або родич. Він викривив погірдливо уста. Ми всі споріднені з собою органично. Тож, може і з ним? Хто це? Вона через хвильку завагалася, а відтак сказала. Великий пан. На ту відповідь його лице ще більше набрало виразу «погорди і холоду», і він сказав «Великий пан, я і великий пан не маємо нічого спільного з собою. Хіба ідейно?» «Перед хвилею я вам сказав, що ідейно я маю дуже багато щастя. Але матеріально – ні. Так, як я», – докинула вона. «Ви це так гарно кажете. Ідейно я маю щастя». «Навіть дуже багато. Оце щось так, як у мене. І я ідейно маю щастя. А матеріально не буду ніколи мати. Ми щось маємо в собі спільного», – говорила без надумання. А відтак урвала. Що вона сказала, що він звернувся цілою статтю до неї, і в його очах заблисло? «Ви будете щасливі, мусите такою бути». «Бо ви якась вибранка долі», – Аглая Феліцітас. «Ви будете колись артисткою, а я?» «Ви будете моїм імпресарією, відповіла і з тими словами розсміялися розкішно, жартовливо. «Не глузуйте, пані», – відповів він поважно. «Жартів над своєю особою я не зношу спокійно». «Гніваєтесь дуже?» – спитала збиточно дівчина. І, поступивши граціозно окрок вперед, перехилилася і заглянула йому, кокетуючи в обличчя. «Аглає Феліцітас!» «Дуже, дуже, дуже?» – повторяла вона своє. «Здається, на вас не гнівався ще жоден мужчина», – сказав він і сам усміхнувся. о відповіла вона. «Що й як?» «Невже ж?» «Так, саме той великий пан». Не можете мені сказати, хто це той великий пан? Ова, один з професорів. Один з професорів. Що ховалося в тих словах, що він вимовив їх, мов сокирою рубав? Так-так, один з професорів, коли йому здавалося, що я його обсміваю. Може той, котрого я нагадую? Саме той. Так бачите, поясняла. Уявіть собі з зовнішності два полюси, котрі мимо того до себе фатально подібні. Він брюнет, а ви з вашим попелястим волоссям і дечим іншим в зовнішності, ніби нагопки його берете цілою своєю істотою. Але він пригарна людина. О, ви не знаєте, він має свої хвилини, в котрих можна би божеволіти за ним. Розуміється, відповів чужий Йоганес сухо. «І ви божеволієте?» «Дуже перепрошую», – відповіла поважно. «Я цілком і ніколи за ним не божеволіла». Він, урвала і махнувши рукою, свиснула. «Ф'ють!» «Що? Нічого!» «Ф'ють! Не розумієте?» «Я нікого не любила. Мені не треба нещастя. Я ніколи не віддамся. Хто б вам вірив, що не любите?» Впрочім, на коли так, то маєте слушність. Цілком моя гадка. Ваша? Вона вибалушила очі на нього. Але, додала за хвилину, тугу ви знаєте? Що за тугу? Ну, тугу, коли дві душі до себе клоняться. Це так, якби на широкім просторі білі лілеї, що всі за вітром своєї головки хилять, з місця не згодні рушитись. А вітер гне ніби воліче їх за собою. Можете це собі уявити? Між ним і ними нікому не чутна музика. Тузі невільно голосно дзвеніти. Нічого голосно. Лиш тихо, тихо, тихо. Ах, і туга. Ото така сила. Тої сили я так боюсь. Та сила, то нещастя. Та таємнича простора сила. То потуга. «Я вашої гадки», – сказав він поважно. «А остаточно найліпше, що ми посідаємо, це сама наша туга». «Це дім моїх родичів», – сказала, коли він скінчив, і, мов, завернула з іншого світу. «Майтеся гаразд. Через три дні не будете мене бачити. Я їду, щоб зробити з моєю матір'ю інтерес». Наш вартівник занедужав. Завтра мають до нас привезти спіль далеко за міста кільканадцять фір сіна. Треба комусь надзирати, як будуть накладати, щоб накладали добре та не крали. Нас дуже обкрадають, додала. Мама вічно розпачає. Я зробила мамі пропозицію, що поїду і буду за всім надзирати. Раз буде, що іншого. Ох, пустять вас так в поле. Дівчина виступила, як недавно, на один крок вперед. Заглянула йому в очі і сказала. «Чому ні? В пусте поле? Я ж між селянами там буду. Отже, добраніч, імпресаріо». Він пішов, а Аглая Феліцітас, входячи садком до помешкання, стала на хвильку і подумала. «Він щось казав, як відходив. Я недочула. Що це було?» Все, що він каже, якесь небуденне, і дуже часто, мов, стрімголов. А відтак, піднявши голову, потонула поглядом в глибокий небосхил, засіяний зорями. Зітхнула широко з глибини грудей і думала далі. Властиво, він мені нерівнодушний, хоч цілком мене не обходить. Але чому мене підмулює туга за тим? «Щось і я, мов та лілея, в полі на вітрі». Зітхнувши вдруге, додала. «Ох, вітре!» Він поїхав і лишив мене. Саме так, як тоді, коли усміхався по викладах до семіточки з золотим зубом. А не повинен був усміхатися. Вона потерла чоло, викривляючи уста болісним усміхом, і пішла. Хвилину пізніше, вступаючи в хату, погадала – Довідня, вона хоче туди, в акцію, в ситуації. Як слушно сказав Андрій, що в ній трип за ситуаціями, сильними, героїчними, що поривали би, вимагали сили, випивали би останню краплю крови з лиця. В ситуації тут їй тісно, все дрібне, всередині в освіченій кімнаті. Добрий день, мамо. «Добрий вечір усім. Отже, я їду, мамо. Їду завтра. Злагодіть велику шубу. Начепіть багато дзвінків до збруї, щоб простори щудувалися, як в'їде в них Аглая Феліцітас. А збудіть на зорях, щоб до мене поморгали зорі. І гайда». Коли третього дня вернула до своячки пані Іванни, і туди зайшов чужий Йоганес, вона приступила до нього з чуттям, що він став їй чимось ближчий. Сам він був якийсь ніжний, тонкий, ніби повніший культури, як звичайно, тої новочасної, тонкої, розпещеної культури. «Ну, як випало?» – спитав. «Не замерзли там Феліцітас?» «Ні, від його несло ледве замітним запахом фіялок чи гіацинтів і манило до себе». Чимось неначе впливало на її змисли. Тут і там вона підносить гордо голову, і, мов царівна, цілком несвідомо приказує йому очима бути тут при ній. На дворі товклася заметільниця. Вона задумалася і задивилася крізь вікно, не обзиваючися ні до кого. Мовчазна пані Іванна сиділа і шила завзято. Чужий не курив і переглядав якусь новелу ще раз – котру щойно недавно скінчив пані Іванні читати. Нараз дівчина обізвалася. «Ви читаєте ту новелу про вільну любов?» Він якось замислено похитав головою. «Скінчив», – сказав. Одначе заповідав собі цікавішу психологію. «Глупа», – сказала вона. «Ви за вільну любов?» Спитав і його гарні очі, мов, побільшали – чекаючи її відповіди. Ні, вона видається якась невикінчена і притім ординарна своїм змістом. Але не думайте, що я і шлюбне подружжя дуже високо ставлю. Таке подружжя має в собі щось замкнене, з чого нема вже виходу. Хіба розіб'єш мур головою і не підведеся більше. Але то трагічно, з котрого виходить одна половина все з поломаними крилами. «Ні», – додала нараз, мов, пригадала собі щось. «Я хочу, щоб передо мною було ще багато, просторо, щоб я могла котитися, як хвиля в морі, або вітер, що за ким зіприця, поперевертав вже дуби, повиривав їх з корінням вгору. Котиться з фантазією. Найкраще я б хотіла бути морською хвилею, котра переливалася би по два рази там, де інші, Суваються лише раз. За ким піду тим шляхом, що другі? Раз. Розумієте?» А потім, глядівши, що чужинець і пані Іванна особливо остання, мов карала її очима за її нерозважні слова, додала поважно майже болючо. «О, море! Я його не бачила, а мрію про нього. Яке могуче і гарне мусить воно бути!» Це елемент також споріднений з музикою, не так? Коли ніхто не відповів, вона потягнула під грубу фетель, скулилася в ньому вдвоє, підсунувши собі ще й під ніжок під ноги, опустила голову, а радше бороду в руки, підпершися ліктями на колінах і дивилася, замовкши крізь вікно. Якийсь час запанувала мовчанка, але нараз. Білі вони з великими розкішними рогами, шафірово лагідними очима і пишними волами, то щось пригарне. Ідуть ритмично, гойдають головами, ніколи не виходять з рівноваги, ніколи не ховаються. Яка розкіш! «Хто?» – спитали мов перелякані в один голос пані Іванна і чужий Йоганнес. «Воли!» Відповіла з найбільшим супокоєм дівчина. Перед учора тягнула далі, не зміняючи своєї скуленої пози з тим самим супокоєм. То був гарний день, кращий від якої-небудь маскаради, бо був однобарвний, білий. На сіножаті під лісом коло великого стога 12 залупнів, 24 штук білих волів і 12 мужиків. Всі проти стужі, добре й лихо закутані, з шапками високими, зачіпливими довгими батогами, а між ними на своїх санях з старим фірманом Іванно, закутана в шубу й хустки, Аглая Феліцітас. Весело було, Іванно, звернулася вдруге до подруги дівчини, і ніхто ані з стебла не доторкнувся. І як накладали, я наливала й розливала сивуху. Роздавала закуски, а люди такі були вдоволені. Правда, я проти приказу маминого наливала по два келихи. Нехай п'ють, думала. Це перший і останній раз, що Аглая Феліцитас наливає робітникам в полі. Зимою, коло сіна -сивухи. Перший і останній раз. Відтак люди накладали сіно на залубні, а я гляділа і думала. Пане Йоганнес. Звернулася тут до молодого, гарного чужинця. Мужик сам в собі, яким є ще тепер, то щось гарне і заокруглене, котрому не конче добре йти далі. Бо ж він не живе логічно, а органично. Він, земля, білі воли, віддалення від науки і культури, традиція, смуток. Бог і короткі дикі хвилі примітивної радости – Нащо його виривати з того ритму супокою і зближати до вогню культури? Хто з нас краще загине? Хто з меншим жалем в серці за життям? Ви, чи сестра Іванна, чи Аглая Феліцітас? Щонайменше він не повинен від землі віддалитися, сказав Йоганес. Хоча був би за те, щоб стан мужицький був також не менше освічений, ніж в Англії? або в середній Франції, а земля нехай би на все оставала його елементом. На мою думку, нема нічого вірнішого, як земля. Все проче брехливе. Я особисто відчуваю святість землі. Бути може, земля є те одиноке, для котрого я маю почуття високого вшанування, не витрачаючи багато слів. Мені пропоновано в життю не одно тут і там, але я не люблю салонів і товариства. Заєдно працюючи, я люблю свободу. Мене хотіли люди і женитись з якоюсь багатою молодою вдовицею, котра сама через те не могла в товаристві як щось цілковито вважатися. Одначе я замість взяти її, намовив її поєднатися з товаришкою. Це вдалося мені. І тепер вияжують обидві, Вдоволені по світу. Маєток не приманює мене. Щоб я через те запродався? Ні. До такого подружжя я не годжуся. Я б вже за вісім день був убитий. Взагалі я до обичаєвого подружжя не надаюся. Але землі я вічно остану вірний. Через те я хоч і вояжую по цілім світі, удержуючися в кожнім краю відповідно до його мешканців. Вертаюся, коли маю міського життя до Остогиду, на супочинок, все-таки до свого шматка землі і хати, в котрій живу сам один. Не бачу міста іноді й по два місяці, і відживаю тут наново, працюючи на відміну своїми руками коло землі фізично, то знову духовно. У всій своїй нечутливості в естетичних і філософічних річах Справах протиставив і протиставлю я про силу землі. Я впрост розхорююся, мов тах у кліці, коли не можу бути з природою, з землею в контакті. З причини таких поглядів і почувань я розумію мужика й аристократа. Розумію те їх залізне прив'язання до своєї одідеченої землі. І може бути із тих причин є в мені непогамований трип за свободою. Через кілька хвиль наступила мовчанка. Аглая Феліцитас встала з свого закутка, махнула рукою, отворила рояль, сіла і кинувши востаннє поглядом крізь вікно, за котрім біліли падаючі густі сніжинки, почала легко вигравати мелодію пісні, котру грала останнім разом великому панові. Почала стиха, для себе, як сказала, оглянувшися замочки сидячими. Співати. Гайда вгори верховина В світлі місячнім стоїть. Вже заснула полонина, А поток шумить, шумить. Любий шепче щось так щиро. Вічі зорями зорить. Вже згоріла неймовіра. Очі сплющились на мить. Стій, ясна красна хвилино. Ти не вернешся колись. І не щулася дівчина, Як устав-устав пялись. Гайда вища верховина, в світлі місячнім стоїть, вже заснула полонина, лиш поток шумить, шумить, любий тисне палко груди, наче серце з них вийма. Чи ви тямите, що люди над хвилину сю нема? Ах, то знає полонина та чарівна мрійна ніч, Що дала йому дівчина, що зробилось вічна віч. На віч. Час додому. Гаснуть зорі. Верховина вкрилась тьмов. Чи поїдемо ще раз в гори? Чи побачимося знов? Коли скінчила, похилила чоло на хвилину на пульт роялю і так сиділа. Нащо граєш цю пісню, аглає Феліцітас, Обізвався закутка якоїсь софи голос пані Іванни. Я вважаю, що вона на тебе добре не впливає. Ах, я її так люблю, Іванна. Вона така чудова своїми картинами і палким між словами захованим чуттям. Я не знаю. Почала чимраз тихіше мрійно дівчина говорити і підвела голову вгору. Мені здається, я прощаюся з кимсь навіки. Навіки. Вглибіться в те слово навіки. Чи не обзивається вам щось в чуттю? Мов падаєте словами тієї пісні. Якусь ніч, визодню, скоро, скоріше, навіки, і по всьому. Може бути, і я її сьогодні останнє співаю. Вам це не вдається чудним, пана Йоганнес? Сказала через плечі до нього, замикаючи рояль. Ви символик, а я можу й вмерти. Імпресаріо не дасть світлій артистці померти. Долетів до неї гарний симпатичний голос мужчини і обняв її. Аглая Феліцітас усміхнулася зневажливо. Але усміху її не бачив ніхто. До імпресаріо була вона звернена профілем, а в хаті царював сумерек. В тій хвилі відчула вона нараз, що він перед нею низько стоїть. Чимось, чого не знала собі пояснити, був гарний. «О, дуже гарний!» був освічений, талановитий. Був під деяким зглядом, як казала Іванна, мужчина в повнім значенні слова, від голови до ніг, але до кінця, якогось гармонійного кінця. Вона через щось ніколи не зілляться з ним. Поваги своєї душі вона не дасть йому ніколи. Не любови, а поваги вона не віддасть йому. Він якийсь в деяких хвилях, мов демон, там той, там той, там десь на сході чи де, він має її тугу. Його очі впилися в її музикальну душу і вимагають її тугу. Те одну, а більше нічого. Чужий Йоганнес засвітив світло, а Аглая Феліцітас, звертаючися в цілій своїй висоті до своячки і усміхаючись якимсь мрійним усміхом, сказала – за два тижні день моїх уродин, Іванно. Ти знаєш. Саме на Різдбо Христове. По святах я поїду. Чи ти мала би щось проти того, на коли б я відсвяткувала той день у твоїй хаті? Перший день посвячу родичам і дітям. А на другий – появлюся в тебе. Лісту запрошуваних гостей предложу тобі вчасно. Їх не буде з моєї сторони багато. Кільканадцять дівчат, так само мужчин. Двоє-троє поважних. До того й твій добрий чоловік, що буде вже в хаті. І ось всі, добродія імпресаріо, не виключивши. «Коли взагалі буду тут», – обізвався на те добродій Йоганес. «Бути може, я вийду на час свят до Моравії. Не знаю. Я завжди боюся свят. Тоді, звичайно, повстає якийсь хаос. І я попадаю і сам в якесь замішання» і не знаю, що і що насамперед робити. Отже, коли будете, — повторила дівчина твердо, — але не забудьте, бо погніваюся. По святах почну інше життя. Вступлю на інший шлях. Отже, гучна забава, Іванусю. Багато світла, гамору ясних одіжей, гарно позачісувані голови моїх товаришок, ясний сміх, шампан, Гульба, музика, спів. Я маю бути в той день дуже щаслива, інтенсивно щаслива, повторила. А відтак моє прощання з усіма від'їзд, фінал. Прощання, Аглаю Феліцітас, обізвався з притиском чужий Йоганес і піднявся. Був, як здавалось, в тій хвилі чогось зворушений. До того часу маємо ще два тижні сказала поважно пані Іванна. Якраз два тижні я постараюсь заздалегідь Зозулько, щоб усе було, як бажаєш. Мені це все зробить, лише приємність.